Välkommen till Abit of Nerdiness, avsnitt fyra. Det här är Nico, som vanligt. Och med mig så har jag Färnan. Hallå, hallå! Och idag är det bara vi två för Danne Har ja. jag åkt till Norrland. Ja visst, ja visst, men vi ska väl klara oss utan honom? Ja, kanske. det hoppas jag. jag vi börjar väl som vanligt med nyheter. Ja. Och jag tänkte att den första nyheten, det är en väldigt tråkig nyhet. Och det var ju att Nintendo CEO Satoru Iwata gick ju bort. Den 11 juli. Jaha. Ja, han blev 55 år gammal. Han gick bort i en sorts cancer. Någon sorts cancer? Ja, Billy Ducked Growth. Okej, okay, det, det gick inte att uttala riktigt. Nej, det är nog engelska Så det är väldigt sorgligt. Han har, har ju varit med sedan, eh, vad var det? Inte bitars tiden. Han gjorde bland annat den eh, den? här, vad heter Kirby-spelet som kom och grejer. Jaha, Så han har cool. varit med bra länge. Jävlar, fan var tråkigt. Ja, jag är bara 55 år gammal så är det riktigt synd. Har han, med, eller var han så här, var du haft någon finger med i spelen nu på sistone då? Med mm. -spel? Ja, han har ju varit chef sen Nintendo DS och Wiicom. Så han har ju varit med och styrt det ah, okay. nya spåret. Ja, ja. Efter det, Shenmue 3 har fått en trailer. Shenmue 3? Ja, vi har ju snackat om en Kickstarter här som hållit på sig ah, nu. Ah, ja, ja, ja De har ju blivit klara nu. Jag tror han tjänade in runt 6 miljoner. Oh, och nu ska de spela in då Kjön Okej, okay, ja, coolt. var det, 6 miljoner ja, dollar eller vad det? Jag har liksom inte varit med så jävla mycket i nyheterna av spel och sånt. Jag håller ju på att utbilda mig just nu. Ja. Det sånt som snurrar i huvudet. <laughs> ja, det räcker väl. <laughs> <laughs> ja, förhoppningsvis. Ja, det är ja, nästa är Publisher Deep Silver har gått ut och sagt att utvecklarna Jager har officiellt blivit borttagna från Keok Kreationen av Dead Island 2 Jaha Har du men, någon anledning varför då? Eller? Nej, Dead Island 2 Annonserades under E3 2014 Ja Men man har, nu har de bara blivit borttagna Och man vet inte varför Okej okay. Och jag vet inte, det var först som gjorde första spelet Det var Techland Så jag ja. vet inte riktigt vilka jägare heller Eller vad de gjort tidigare Så just nu står väl Dead Island 2 lite på Dözon Okej, okay. men vad fan, okej okay. Det var, en, det var en annan, annan grupp som gjorde det första spelet, om man säger? Ja, precis. Men de valde att utveckla ett annat zombiespel som släpptes tidigare i år. Okej, okay, okej. Okay. Och nu istället så ja, skulle Jäger ta över. Men nu har de blivit kickade från uppdraget, helt enkelt. Hä? Konstigt. Ja. Då lär ja, du ligga lite på is det. Ja, precis. Lär inte komma i första taget, om man säger. Nej, så vi får se vad som händer. Äh, ja. Nästa är att eh, Kotaku Australien har enligt uppgifter sett en internt e-mail sen till EB Games eh, som eh, säger att Batman Arkham Knight till PC kommer att fortfarande vara broken till tidiga september. Okay. Och det är då att Arkham Knight har ju knappt fungerat att spela på PC tyvärr. Det har Jaha. varit helt sönder. Och nu verkar det som att det inte kommer komma någon patch för att fixa det för den ja, tidiga september. Och det är ju sjukt när det har varit släppt nu ja, över en månad liksom. Det är ju det är sjukt dåligt. Ja, så det är ja. riktigt dåligt att det ska ta sån här lång tid. Ja, vad fan. Efter det så har vi att karaktärerna Nekali och Ken har blivit annonserade till Street Fighter 5. Ooh. Så ja, jag är stort Street Fighter det... 5 så det ska bli riktigt kul. Ja, jag tänkte säga, är det något du tänker köpa nu på en gång eller? Ja, jag är ju förhandsbokat det. Nu ska det bara komma ja, okay. sen också. Det <laughs> är klart du hade. Och sista nyheten jag har är att Project Cars har blivit cancelled till Wii U. Okej. vad var det för något då? Ett bilspel som har, jag tror det har släppts till de andra men nu skulle det släppas till Wii U också men det är lades ner. Det är inget som du har kikat på sådär eller till någon? Nej, jag personerna. är inte så mycket för bilspel tyvärr så jag har ingen Nej. aning. Nej. Utan Det enda jag kan det var vad är det? Forza och Gran Turismo det är de jag spelar liksom. Ja, ja. Nej, så det får ni ni som <laughs> vill ha ett bra bilspel dit får väl köpa en annan konsol helt enkelt. Uh, nästa som vi går in på då är uh, San Diego Comic Con har ju varit Mm, mm. Och det har vi gjort massor med panels Det har varit bland annat X-Men, Fantastic Four Warcraft, Ghostbusters Och massa andra Och jag tänkte, vi kan väl prata lite om det lilla vi har sett Ja, absolut Först Batman vs Superman, Dawn of Justice Trailern släpptes ju Som vi mm. har kollat på ja Jag blev ju ganska taggad måste jag säga mm, My Mycket mm. tack vare uh, Batfleck då, Ben ja. Affleck ja. Och sen lite över Han som spelar Lex Luthor, han är ju inte flintskall utan han är han långhårig lite yngre lite så av en douchebag mer. Ja, ja, men jag blev ja. faktiskt taggad av trailern. Den såg ja, riktigt schysst ut. Vad fan? Såg du Nico? Du menar trailern till Batman? Ja, Batman vs ja, Superman. Vad fan, jag, sitter på, jag sitter och tittar på den här jävla bilden mellan PC och ps 4 ja, ja Jo, jag... men den var ju asfet. Ja. Det var ju riktigt häftigt. Det skulle bli ascoolt att se. Jag gillade det bättre? Gillade hur upplägget var på hela trailern faktiskt. Ja precis för det är ju liksom mycket man fick ju märka nu för den första filmen med Superman där mm. hur han förstörde mm. hela staden. Ja. Men de verkar ha byggt in det snyggt här att det är nu konsekvenserna kommer ja, liksom precis, hur Batman precis. man får se honom liksom är där i staden och ser hur den smärsar sönder och hur han blir flyförbannad liksom. Ja ja precis och så känns det, känns, det kommer vara väldigt mycket känslor i den här filmen tror jag. Mm. För man känner direkt, det är ju mycket, så här, mycket slänga fram och tillbaka, liksom bara så här, vad, vad, gör, vad gör han liksom för mänskligheten? Är han verkligen bra eller dålig? Åt båda håll liksom Ja, precis Och det tycker jag ska bli skithäftigt att se Sen liksom hur de faktiskt knyter ihop allting de visade i trailern mm. ja, men det, ja, jag håller med, de var riktigt läckare Och just, man fick ju inte se så mycket dock av äh, Wonder Woman nej. Man fick ju bara se en så vi får ju se hur hon kommer i den hela storyn Ja, precis men, nej, men det jag, nu, jag blev taggad av den här trailern, måste jag säga. Ja, som fan. Har vi något releasedatum sådär, eller? På det? Eh, bra fråga. Det kanske vi inte har. Vi ska kolla här, Donald Justice. Ja, jag kan ju återgå till det där Project Cars-bilden som jag kikade på här. Ja. Det är alltså sjuk skillnad alltså. mellan dem. Verkligen, det är på... Och faktiskt, enligt den här i alla fall, så är det faktiskt PS4 som är värst. Alltså. alltså som är bäst. Mm. I alla fall enligt vad jag tycker när jag tittar på de här tre bilderna som jag har. Ja, ah, nice. Så att, ja, äh, det, det äh, ja. Jag förstår att det skulle bli svårt till Wii U, ja, ja. absolut. Ja, nu när de har gått upp så. <laughs> ja, ja, men precis. Eh, 23 mars 2016 har Batman vi Superman. Ja, ja. Häftigt, det ska bli coolt som fan att se sen när mm. det kommer, när allt är klart. Precis. Sen efter det så har vi ju Suicide Squad- eller, inom oh, kaninerna de släpptes en trailer för den läcktes ju och sen valde de att släppa trailern efteråt ändå Ja, ja precis, hur ja, lika bra finns det där ute, varför inte bara gå ut med det? Då? Ja, men de sa det, de var verkade vara väldigt sura just De som snackade om de här trailerna att den läcktes ja. För de var, nej, det skickades ju ut något mejl att de var inte glada Ja, exakt Nej men nej. vad tyckte du om den trailern då? Grym Mm Verkligen grym. Alltså jag var inte alls taggad när jag såg första gången. Nej. Men sen ju mer jag har kollat om den trailern desto mer jag taggad det är för att hitta små grejer hela tiden. Ja nej, alltså den är, den, är, den, är, den är riktigt grym. Den är, mm. Jag tycker den är, den är i klass med Batman vs Superman också. Ja precis. Det är skitmålet som blir riktigt taggad. Men det är som jag berättade till dig tidigare. Det problemet jag har det är just joken Ja. Men där också, man får ju inte se honom Någonting nästan, så alltså jag vill ha mer Av joken för att kunna ja, bestämma jag håller, jag, jag, håller med, jag håller med om det, vi, vi hade ju det Snacket tidigare, du och mm. jag, just det där att Alla har ju sin, sin, sin Vad säger man? Sin, sin joker. joker och precis. sin Batman Och liksom allt det här ja, du, har ju, och, du tyckte ju om Heath Ledger Ja, och jag är ju, det är fantastiskt då. precis och jag, han, ju, han min, gör det grymt. ja Och min är ju Mark Hamill ja, ja, men det, precis. Och Så det, är liksom, det beror ju helt på Och här kommer han här som är ny, det kan ju vara svårt att kläcka men som sagt, vi behöver mer för att kunna, ja, jag tror nästan absolut. mycket ligger på hans axlar att om ja. den här filmen blir, alltså det kan vara bra med de andra också. Men för att ta det ett snäppet högre så måste Jåken vara riktigt bra tror jag. Ja, ja, ja, absolut. Men jag tror inte att han, Jag tror inte det kommer bli dåligt. Det är bara det att vi har inte sett tillräckligt av det för att säga att det är bra. Nej, precis. Så, så, så, så säger det i alla fall jag. För Nej. jag tror att han kan vara... Han kan säkert göra det där sjukt bra ja. Det är bara det att vi måste se mer Vi måste se han, hans riktigt galna sida verkligen släppa lös Så kommer det nog bli sjukt bra, det tror jag mm, Precis, för i trailern fick man höra först ett skit så här creepy skratt ja. Men sen kom han med sin röst som var såhär Heath Ledger-kopia Ja, men precis. Och, och det precis. var det jag vill ha med det här när man får se skrattet. Om det, för det är liksom, Mark Hamill kör mycket på skrattet. Ja. Och det var det skrattet jag gillar. Men sen med hans, jag hop hoppas att han, när han väl skrattar och blir så här psykotisk att det verkligen syns i ansiktsuttrycket. Ja, att han blir bli så coolt. här real creepy. Ja, det ska bli coolt att se hur han gör. Jag misstänker att han kommer ta lite från alla tidigare åkrar hur som. Mm. Jag, men... jag hoppas verkligen han får till just den här, alltså verkligen... Att man ser i ögonen att han är, han, han är inte frisk i huvudet. Nej, precis. Nej. Det, det, det, det, det, det är det att han måste få fram. Alltså verkligen att jag är, jag är störd. Mm. Nej, men jag håller med. Det blir dag ett och att se, så. Alltså, se. Ja, de här nej. två filmerna är riktigt taggade. Sen är jag sjukt taggad också på att få se, vad heter det? Mm. Harley, Harley Quinn. Quinn. Ja, jag har kommit till ja. det det ska också bli så jävla häftigt. Hon blev väl riktigt imponerad på i trailern. Alltså för hon ja, hon verkade riktigt den, skön. Ja, precis. Men man får inte se henne heller så mycket. Så det ska bli coolt att se hur hon faktiskt alltså hur hon faktiskt framstår på riktigt sen. Ja, precis. Men hon, hon, det som jag har sett av henne i den här trailern då det är mm. att man får ju allt det här. Hon är här lite busiga, lekfulla. Ja, exakt. Hon är, ändå, hon är lite den dumma blondinen men helt jäkla psykotisk. Ja, exakt, exakt, Hon har liksom allt och just man ser samspelet mellan Joken som trycker ner henne totalt. Ja, precis. Ja, det ska det här... bli coolt. Ja, det ska bli riktigt intressant. Ja, för just det där Holly Quinn är ju så jävla det är en sån cool sidekick. Mm. Om, man, om man nu får kalla henne för det. Ja, precis. Alltså, för hon, hon är ju så sjukt ball. Hon, hon, liksom, hon är ju både hon är ju smart mm. men hon är alltså spelar ju dum blond. Samtidigt som hon är under joken. Precis, alltså, är... Det, blir, det blir en cool dynamik på det hela. Ja, hon är ju ostabil, man vet inte riktigt ja. var man har henne, det är ja, det är, som är skönt. Hon är fruktansvärt instabil, hon måste ju nästan vara värre än joken själv. Liksom. Ja, joken har i alla fall en plan, hon, här, ja. hon vet man inte riktigt var man har henne. Nej, hon, åker, hon, hon hänger ju bara liksom med och gör det hon tycker är kul. Ja. Så det ska bli häftigt som fan att se. Ja, absolut. Sen nästa då, kollar du på den här eh, som jag skickade till dig, Deadpool-trailen. Uh, ja. Den som var inspelad på mobiltelefon För den läcktes men den har inte släppts en trailer Den ja, kommer för senare på... i år De har ju börjat de har ju tagit bort skitmånga filer nu För att den inte ska läckas ja, precis. Men jag hann ju i alla fall se den Och eh, Den fick mig faktiskt att ha hopp Och tro på den här Den är ju så sjukt Och det är konversationer och... Den är ju R-rated Så den är ja. ju väldigt dum <laughs> och kommentarerna hänger inte alls liksom, på ett snyggt bra ihop. Men det är liksom det som Deadpool är. Och det har han ja, verkligen fått med. Precis. Plus att den är oerhört blodig och allt. Men så sagt, jag såg den på en inspelad från mobiltelefon så det var svårt att se. Ja, ja. Men det lilla jag har ser, som, som kommer komma senare i år på en full trailer, ja. det, det kommer jag rekommendera. För jag har sjukt tro på den här Deadpool-filmen nu alltså. Ja samma här, jag, jag, är stört, jag är så sjukt taggad på det här nu, alltså det, det, är ju, det är ju min favoritkaraktär Ja precis. Så, alltså i alla tider, ja, det. så att jag, jag är stört taggad på det här. Och jag gillar hur de redan av andra trailer man har sett och annat material och så har man ju sett redan Han bryter ju fjärde väggen och allting, precis som, som han ska vara liksom Ja precis Och det, nej, det kommer bli så sjukt bra, sjukt bra kommer det bli tror jag och jag tror verkligen att de har valt helt rätt karaktär för att spela honom också. Ja, precis. Det är, jag tror att det här blir, det här blir en stor, alltså en riktigt stor vinnare för oss som gillar serier. Och gillar just den här typen av superhjälte. Eller ja. anti eller vad man ska kalla det för. Ja, precis. Nej, så att jag, jag är tagg som fan. Mm. Men sen kom det ju lite små grejer också som jag inte kollade jättemycket på. Warcraft-filmen visades ju lite... Okay. Och tydligen visade sig mer grejer Behind closed doors där man fick se lite mer Av trailen. Okay. Men det som jag har hört därifrån är inte Jättepositivt tyvärr ah, vad Utan synd. det är att det är så Oerhört datagjort alltihop Och ah, dåligt det... datagjort Ja ah, det är inte bra Man kan ju hoppas att den är inte är ute än Så de kommer ju kunna förbättra den Men de sa det att det syns att det är Oerhört mycket data datagjort ah. För det här är ju då Warcraft på som baseras på första, första filmen. Ja. Så just nu är det bara Humans versus Orks. Okej. Okay. Och alla Orks är typ exakt lika dalna ut och är extremt datagjorda som jag har hört det. Mm -hmm. Så det är Då, ju, det låter ju lite tråkigt. Ja, de har ju fått i, de säger att världen har fått till bra, ja. men att det är ruskigt mycket datagjort. Mm. -hmm. Så det är lite synd. Ja, det låter det det, det kan jag tycka är tråkigt när det blir så. Ja, och sen Ghostpass. De bara... ändå försöker liksom. Precis. Och sen Ghostbusters så har vi det enda vi fick därifrån, det var en bild när man får se tjejerna stå fullt munderade framför sin bil och det var ju kul. Ja. ja. Det, jag ser fram emot den, jag gillar Ghostbusters, jag gillar de här det är ju Saturday Night Live-brudarna som är där och jag gillar allihopa av dem så då, jag tror det kommer bli en riktigt rolig film. Ja, det, ja, men det ska bli intressant att se mm. faktiskt. Det, det, jag, det, jag kan tyvärr inte säga mer så för jag har inte hunnit kika något noggrannare på det just på grund av att jag har Lite annat jag försöka få in i huvudet Så jag har inte kikat så mycket på det Och det finns ju inte så mycket att visa heller tyvärr Så vi får bara vänta och se helt enkelt Ja, ja men absolut Men sen kom ju den stora panelen som folk har suttit och väntat Och det är ju Star Wars Den nya filmen, deras ja. panel oh. Och eh, den panelen den var väl ungefär runt någon timme lång Den var mm -hmm. riktigt bra Man fick se lite av den nya eh, Den nya Den nya mm. casten Blandat med den gamla. Cool. Man fick se, man, liksom Harrison Ford och Mark Hamill, de här kom upp igen och snackade lite. Mm, mm. Och sen, vi drog de upp en robot också. För tydligen så använde de, de inte lika mycket CGI som de gjort i tidigare, de tre senare filmerna. Aha. Utan nu har de gått tillbaka och ska använda mycket robotar och lite CGI. Coolt. Och den roboten var så jävla läcker. Alltså jag, häftigt Tydligen var det typ fem person styrde den mm. Och den gick där uppe på scen Jag, jag tror det var en snubbe som gick i roboten För den såg Nej. så jävla verkligt ut Fan vad häftigt Ja liksom hur smidigt den går och kollar runt Och det var så jäkla läcker Men vad, vad ska, alltså, Nu låter det säkert korkat Men vad ska den roboten vara för något då? Nej den är bara, den, de har tydligen De har någon sån här, om det är för cancerforskning Eller något, så mm. de har kört någon sån här Trailer ute Som, mm. Och då har de använt den här roboten, men han kommer också vara med i filmen. Okej, okay, okej. Okay, men han är tydligen cool. bara någon så här typ här traveler, typ merchant, ja. som går runt och säljer grejer. Så, så man kommer bara kunna se honom. Ja, han kommer tydligen bara se i bakgrunden på i någon stad, liksom ja. går runt. Men okay. tydligen så har de använt väldigt mycket sånt i alla olika monster som är med. Mm, mm. Så jag, om han är lika snygg som bara ska ha i bakgrunden, då kommer rösten också få jäkligt läckert kan man ju säga. Ja, ja precis. Bara hoppas på det bästa. Men fan, det låter ju väldigt lovande. Ja. Väldigt, väldigt lovande. Så ju mer jag ser honom den där filmen, ju mer taggad blir ja vad coolt. Ja, men... Det var det som jag hade från San Diego Comic Con. Mm. Mm. Men jag tror inte jag har... Jag har typ ingenting därifrån, för jag har inte hunnit kolla upp särskilt mycket. Nej, men... Då... Vi, vi kör på det helt enkelt. Precis. Men innan vi hoppar in i huvudämnet så... Vad har du nördat? Eller <laughs> om du vill ta upp. Ja, just det. Jo, och... Jag fortsätter älta det här att jag har ju liksom inte haft så jävla mycket tid över, men mm. jag har eh, läst lite serietidningar. Ja, så du har gjort det. Ja, jag har lyck ju lyckats lägga vantarna på första samlingsalbumet av Why the Last Man. Ja, just det, det skickade du bild på. Ja, och stört bra. Asså. Ja, det är alltid vad att säger. Det är sjukt bra, verkligen. Ja. Och då är det ändå bara första fyra eller första fem... Eh, Lösnummerna som är med Okej okay. Och det, det är alltså jag har fastnat riktigt hårt Det är riktigt riktigt bra Men det är ju ändå att det är bara Man följer den sista mannen på jorden, visst är det den va? Ja precis, man börjar egentligen Hela altihopa börjar egentligen med så här Tre månader tidigare grej liksom Okej okay. Och så får man hoppa mellan lite olika Scenarion och grejer Där, de, där folk Pratar om varandra, bråkar lite grann Mm. Sådana där saker så hoppar det närmare och närmare det som ska hända då okay. och, och till slut så kommer du fram till när det händer Och då, då får du följa den här sista, den enda killen som överlever så vitt de vet okay. Och hans lilla apa Och det är inte den mellan benen utan det är faktiskt en riktigt fysisk apa <laughs> han är, han är, Det är en arbetslös kille som uh, letar efter vilket jobb alltså tar det jobbet han kan få, liksom. uh -huh. och då, då hittar han i tidningen det, en då de ska lära upp så här hjälpdjur. eller jag vet inte hur man ska förklara det riktigt. Okay. Men det är liksom ett, ett gäng som håller på att tränar upp så, här, men assistansdjur mm. kan man kalla det för typ så här blindhundar och sådana saker. Okay. Och då vet det erbjuder han sig mot betalning såklart att träna upp en apa. Att bli ass alltså personlig assistent Till någon mm. och Så det är han Han och hans apa som Överlever det här då. Och det är ingen som riktigt vet vad det var eller varför Eller hur eller okay. Alltså hur det gick till Men alla män bara ramlade om omkull och dör <laughs> På plats ja. Där de är liksom ja. Och så får man följa honom igenom hela det här då. Och hans flickvän är på andra sidan jorden I Australien tror jag det är. Okay. Och han vill ju självklart ta sig dit Och det finns många andra Han träffar på vägen som kanske inte Riktigt vill det okay. de kan, all, Det finns vissa som kanske vill Att de ska hoppa i säng direkt Så att de kan återpopulera världen <haha>, ja. Och andra som kanske vill Att det kanske är lika bra Att fimpa den här Y-kromosomen <här> helt och hållet <här> <istället>. <här> ja, ja. Så att det här är riktigt spännande faktiskt. Ja. Men hela hans mål Är alltså att ta sig till Australien till sin tjej Hans huvudsakliga mål just precis nu, ja. Okej, okay, för det hade jag aldrig hört talas om. Jag har hört lite om den här boken, men inte just det. Ja, ja nej, men det, det är det ju det är det lite riktigt, intressant. Det är riktigt, riktigt bra. Det finns... Äh, ja, det är ju ingen direkt spoiler så. Det finns ju... För det är ju bara första fem dinningar av det här. Så att ja, det, han, han lyckas träffa sin mamma som är högt uppsatt i, i USA eller vart de nu är någonstans. Okej. Okay. Som äh, känner till en person som håller på med kloning ja oh, yeah. Så att eh, mamman vill ju självklart att han ska leta upp den här doktorn okay. Så att hon kanske kan forska lite på honom Och se vad han hade som inte alla andra hade nej precis och, Men han vill ju fortfarande egentligen bara åka raka vägen till Australien Och träffa sin flickvän <laughs> oh, yeah. Som han precis har friat till Precis innan det här hände Ja det är såklart <laughs> Själv, Precis, självfallet eh, nej, sen Utöver det så har jag läst... Eh, jag har också läst lite mer Deadpool såklart ja, Okej, okay. några nya nummer? Nej, inga nya nummer faktiskt än så länge Jag håller, håller fortfarande på att läsa dem jag har uh -huh. uh, Sen har uh, jag uh, fortsatt på Fallout Shelter mm. Jag har till och med startat lite nya och bättre shelter som börjat om från början och Lite så för att försöka få lite mer ordning och reda För det blir jävligt svårt alltså, att hålla koll på allting när man börjar få riktigt många gubbar Okej okay. Jag tror att Max är uppe i typ så här 80 stycken uh -huh. Och då börjar känslor bli ganska stort Ja uh -huh. Och då ska man försöka hålla koll på alla så att alla är glada och lyckliga Och man ska försöka hålla koll på att alla liksom blir tränade i rätt skills och allting sånt där Och att de är i rätt rum hit och uh -huh. hit och Ja det, det så därför började de från början och uh, la upp ett lite mer, lite mer struktur redan från början mm. Men hur är det där? Är de liksom Sims dumma? Äter de inte eller skiter inte så dör de eller de <laughs> nej, gör ingenting själva? <laughs> ja och Jo, det gör de. De gör, det, det ja. gör de. Dock så måste du liksom sätta dem i ett specifikt rum. Mm. Du måste liksom ta dem och dra dem till ett rum och säga att nu ska du vara här. Ja. Och, så ska, och då, när, när den personen är i det rummet så producerar ju den ja. det rummet. Om man säger om det är ett, en matsal. Ah, ja. Sätter du in en kille i matsalen Ja då börjar han producera mat till alla de andra okay, ja, då får... Och sig själv Självklart och så finns det liksom tre olika staplar Energi, mat och vatten ah, ja. Och de måste du hålla ovanför en viss gräns Hela tiden för att de inte ska börja bli sjuka Och dåliga och, och så ah, ja. Och nu i mitt nya bas här Så jag har jag lite problem med att eh, Få upp vatten till försen ordentligt Så att de blir sjuka väldigt väldigt fort de, de får väldigt mycket radiation sickness. Ah, ja, jag förstår. Så att, äh, det, men det, det, det är fortfarande det är fortfarande kul, tycker jag. Mm, men det är en bra, bra tidsdödare, om man säger så. Ja, det är bra. Dock vet jag... Vet, jag är inte helt säker på om det är så nu, men jag tror var förra veckan senast så... Har de inte fått till det till Android än, va? Oj, oj det vet jag faktiskt inte. Jag har inte så koll vet, på det där spelet. Jag har några polare i, klass, i klassen här, det på att nu, som har kikat på det och försökt hitta det till Android, men jag tror inte jag tror inte det har kommit ut dit än. Eller så är det bara svårare att hitta det Ja, kanske. För på IOS och det, Ipad och allt det här, då söker du bara fallout och så kommer du upp direkt. Ja. Uh -huh. Men det gör det inte på Android. Okej, okay, det var ju... Så det, det, det kan vara något att tänka på. Nej, annars har jag nog faktiskt inte nördat någonting alls faktiskt. Det, det... Jag har i och för sig varit i Motala en vecka och inte folkrace och grejer så det har jag i och för sig nördat mer än tv-spel och sådana saker. Vad ja, gick det där då? Ja, det gick så där. Jo, nej det gick sjukt bra. Farsan körde och varte fyra i B-finalen för veteraner mm. faktiskt. Så det gick faktiskt riktigt bra. Han kom hem med en pokal. Ja, det är ju bra. Ja, alltid något. <laughs> Vad har du nördat då, Nikot? Ja, jag har börjat läst lite. Jag har inte kommit så långt i den dock, men jag ska precis sätta mig ner och börja tänkte jag. Och det är Marvels heter den. Okej. Okay. Och det är då en samling där man får följa en reporter nere på gatan. Så oh. man får se från hans synvinkel alla de här stora slagen som Green Goblin slås mot eh, Spider-Man uppe i luften. Då får man hey, se liksom hans man. vinkel där nere liksom han står och kollar och... Olika Coolt. sådana där. Mm, så det ska jag, jag börja lite lätt så nu. Det är faktiskt riktigt intressant att kolla in. Ja, det låter ju fan riktigt avseftigt. Men mm, få får se hela hjältegrejen ur en annan synvinkel. Ja, precis. För ofta får man ju bara se de här snabba slagsmålen. Här ser man liksom att ja, de slås och åker in i en byggnad. Ja, då står man, man ser ju ingenting i byggnaden nej, utan nej. du ser ju bara från hans synvinkel. Sen svingar de ut igen och det är massor sådana här. Så det är ja, faktiskt riktigt häftigt. intressant som att man själv skulle vara där och liksom ja. se allt hända. Åh oh, det låter ju riktigt ballt. Det är nästan nåt jag måste kolla upp mm. faktiskt. Ja, men jag... Eh Marvels är det serietidning eller? Eh, jag har köpt samlingen. Det finns i är det fem nummer eller den här samlingen som jag köpte då? Okay. Men jag okay. köpte ju den på vad heter det, Marvels -tidning ja, där på Marvel Comics va? Precis, Marvel Comics. Ja. Så det är där jag har köpt den. Den är riktigt intressant. häftig Där måste jag kika på faktiskt. Mm. Eh, utöver det så har jag spelat lite för er som har lyssnat på specialavsnittet på podden där jag och min vän Emil snackade Pokémon-serien så har jag börjat nu har vi snackat om att börja spela om lite så nu har jag börjat spela lite Pokémon-första spelen igen. Åh, oh, coolt! Så det, det är lite... Vilket av dem? Jag spelar röd just nu. Åh! Oh. Då är det Charmander eller vad fan heter han? Ja, man får ju välja. Det är ju Charizard på framsidan men... Oh. Precis. Men jag valde eh, eh, ah, Squirtle Fan vad cool, du, till... ja, du tog Squirtle Ja det är min oh. favorit där så. Tuffing, jag vet, jag vet Charmander var ju min favorit när jag, när jag var Den åldern och alltså. fick på Pokémon <laughs> ja, Han var coolast av alla Ja han körde jag alltid med då Men Squirtle blir min favorit nu på senaste Ja men jag tyckte han var ballast Just för att han var lite rebellisk Ja du tänker så ja på original, eh, alltså Ash Ketchum, -ketchum Ja precis han, ja. var ju riktigt, han var ju den som var liksom lite häftig, var lite motstridig, var inte bara så, han var ju liksom lite Pikachu fast eh, gånger två typ, när han väl var framme i alla fall <laughs> Men sen var ju väldigt mörkt när de hittade honom, tränarna ja. lämnade ut honom för att dö liksom, man bara, ja ja. ja nej, det var coolt som fan, jag har ja. faktiskt varit nästan lite tag på att ta fram och faktiskt spela igen jag med mm. Jag har ju original Gameboy hemma Ja så, ja Ja, men tycker ja, jag Ja det är i, ska in, testa. inte Color Utom originalet Nej för det är ju som vi pratade där i specialavsnittet Att jag har ju tappat den här serien totalt mm. Mm. Men nu när jag börjat spela igen Jag kommer kommit en ganska bit och jag har faktiskt roligt Med spelet så det är ju Mycket nostalgi men jag har faktiskt riktigt roligt med spelet Så jag, vi, det jag kan rekommendera är Att sätta sig och testa det igen I alla fall Ja jag ska nog fan hem och rota fram det där Så ska jag ska nog sitta och spela lite <laughs> faktiskt och nu när vi ändå är inne på retrospåret så har jag köpt på mig lite mer retrospel mm. till Nintendo 8 bitars oh. Och jag har äntligen köpt ett av mina favoritspel har jag fått hem nu. Aha. Och det är då första Castlevania i e box och allting har jag fått hem till ja, Nintendo bitars Ja, det är klart du har. Mm, så det ska jag sätta mig och njuta av. Vad <laughs> häftigt, häftigt. Uh, utöver det så har jag spelat... Uh, vi spelar vi var på fest, jag och Daniel tillsammans. Vi spelar lite Mortal Kombat- vi var så oerhört fulla så det gick sådär och där. hängde inte riktigt med. Vem, vem vann då? Nej, det var jag. Ja, det var klart det var. Men det var inte så bra som jag hade hoppats att det skulle vara. Du, du menar att det gick som vanligt alltså? Precis. Typ. Sen utöver det så spelar vi, har jag spelat och vi spelar där också lite Shovel Knight. Okej, okay. det, det, det är ett nytt spel, men det är påminner om de här gamla retrospelet i åtta bitar. Så det ser ut som åtta bitar, fast snyggare grafik. Ja. Och så är det en blandning av Castlevania, Mega Man, vad heter den där då? DuckTales. Ah, Okej, okay. är det till Nintendo eller? Nej, det är till, jag köpte till Playstation 4. Ja. Ah. Så okay. det är ju sprillans nytt, och så är man, man är en riddare som har en ah, spade precis. helt enkelt. Ja, ah, den blå jäveln är. Mm, och när man, hoppar och ah. när man hoppar och klickar neråt, då blir det som i DuckTales, med från Joakim hoppar på sin stav. Men här okay. hoppar han på sin äh, spade istället. Ja, ah, men fienarna... är så här åtta bits, alltså ja, okej. Okay. Ja, och Coolt. liksom hur banan är uppbyggda påminner mm. om Mega Man- Okay. Och fienden påminner om Castlevania-stilen, hur de attackerar och sånt. Ja. Och sen kommer man in i en stad, och det är lite gamla Zelda. Hur man går in och kan prata med folk och sånt där. Så det är faktiskt riktigt bra spel. Okay. Okay, och det ja. är så de gamla åtta bitars Vissa baner är jävulst svåra. <laughs> Men det är också är det kul att det får... är lika oförlåtande som åtta, gamla åtta bitarna också. Eller? Nej, de är lite mer förlåtande för det finns. Ungefär fem ljuslykter kan man kalla det som man kan slå på. Okay. Slår man på dem en gång, då blir det som, dör du så hamnar du där. Ah, lite checkpoint ja. alltså. okay. Men i början stod jag och slog sönder alla dem, för då får man sig kristaller. som mm. man kan slå sönder och få att få mera poäng om man tror att man kan klara på ett försök. Ja, ja. Men eller så slår man på dem en gång och då får man döma så hamnar man där och det finns ungefär fem stycken. Det sista är precis innan bossen, då, självklart. Okej, ja, okej, okay, okay, ja, ja. Men nej, hoftis, det jag spelade hittills var det riktigt roligt. Och det ser häftigt ut. Det ja. ser faktiskt riktigt häftigt ut. Jag kan, alla som gillar gamla retospel kan rekommendera starkt till, för det är verkligen där den gamla retrokänslan. Ja, ja, häftigt. Det här är också något som jag borde prova någonstans, känner jag. Mm. Nej, men det, tycker det ser ju det, det jävligt kul ut. Ja, det är riktigt kul. Eh, Sen efter det så det jag har gjort är att jag börjar kolla på Star Wars-filmerna igen. Ah. Jag kollade på panelen blev sjuttaggad så nu har jag börjat kolla. Och då kollar jag inte hur de kom ut, än hur de riktigt kom ut. utan Nu kollar jag från episod 1 fram till episod 6 och går den vägen. Okej, ja. Som det var tänkt från början egentligen. Ja, att så de skrevs eller gjordes ah, <laughs> på sätt tänkt. Ja. Äh, så jag tar de värsta filmerna först och tar de goda klassikerna sist Nej ja. <laughs> äh, men det är väl vad jag har nödat, så... Ja. Men då hoppar vi väl direkt in i huvudämnet Ja, kör Och det är brädspel vi tänkte snacka lite om Ja äh, det ett, När du tänker brädspel, hur, vad tänker du på då? Har du några roliga alltså. minnen eller något? Alltså första tanken är ju sådana här... Jätteklassiska de, de man har nött så många gånger så Man, det är, man är ju uttråkad på dem så fruktansvärt <laughs> Som monopol och de här vet du Ja precis, risk det är de första, och... Ja men det är, de, det är det första de flesta tänker på Tror jag när man säger brädspel och det... Är det, därför, det är därför inte så många är så taggade På det heller tror jag Nej för det, det är som, jag har ju börjat köpa på Med ganska mycket brädspel och sånt ja, ja. Och folk säger ju det att, Ja vi visste inte att det var så här roliga brädspel För Nej, många precis, spelar ju bara precis. de klassiska Ja och ja, Jag satt här igår i tror jag var och, och funderade lite på bara så här allmänt brädspel. Jag kan inte ens komma ihåg, nu, vet jag ju, nu kan jag en jäkla massa just för att du och jag har ju suttit och spelat rätt många av dem. Ja. Men jag kan inte säga liksom, vad va fanns det mer för spel än Monopol? Och sådana saker, alltså då, tidigare. Alltså det jag spelade på den tiden var typ, vad heter det, 20 år Polis. Ja just det, det fanns också. Ja. Och så var det ju Risk självklart. Mm. Sen var den här, vad heter den? Här? Försvunna diamanten, eller vad heter den? Ja, det känner jag, jag känner igen namnet och jag ser något bräde framför mig, men jag kan inte komma på hur det funkar direkt. Nej, och sen var, jag skrev vi ut på Facebook och där fick jag lite svar. Mm. Mm. Och där är ett spel men det tänkte jag ta lite tidigare, eller lite senare när vi pratar om vad de sa. Så. Ja, där har jag också ja. ett spel så kanske du också känner igen, för jag, min känner inte igen alls. Men jag kommer och bara, det är ju det här och kollade upp och kommer ihåg att det är ett spel jag måste införskaffa. Ja. Det var faktiskt riktigt sant, men det kommer vi till. Ja, absolut. Ja. absolut. Men nej. ska vi har du något spel du vill börja med? S lite som du vill rekommendera? Eh, alltså jag vet, jag vet hur spelet, spelet jag tänker på numera när ja. jag tänker brädspel då, då är det ju Munchkin. Mm, Munchkin, precis. Enkelt, smidigt och tar inte så lång tid att spela, Nej, precis. men det är fruktansvärt roligt när man väl kommer in i det. Precis, och ni som inte vet vad manskan är, det är då att man alla börjar med en simpel karaktär. Man får dra några kort och genom de korten så bygger du upp din karaktär. Det kan vara ras, det kan vara yrke och olika vapen att sätta på sig. Och så blir du starkare och starkare. Ska döda, vad heter det, fiender man... Slår upp dörrar som det kallas. Man öppna dörrkort. Möter monsterna där. Man kan ta hjälp av andra. De andra kan även förstöra. Göra monsteret starkare. Eller ja, dig precis. svagare. Och så ska du ta dig upp till level 10. Och då har du vunnit. Ja, precis. Och hela grejen går ju egentligen ut på just att. Man ska vara några stycken. Man ska kanske ska vara minst tre i alla fall tycker jag. Ja, fyra-fem stycken tycker jag är riktigt roligt när man är. Ja, För då, då, då kommer liksom hela den här dynamiken in. att det, Om vi säger att du, Nico, är på du är på level 8 ja. och vi andra är på level 5 eller något sånt där och du möter något monster då kan man bara slänga in sina kort för att hjälpa monstret för att få dig att förlora istället Precis, det, blir, ja. det blir liksom en helt annan dynamik då när man är fler När, man liksom, när det är fler intressen i det hela Precis, det är liksom Om man har fått skitbra kort i början liksom ja. Och parat upp sin karaktär så jag har det helt plötsligt kommit till level 8 Och ni är bara på två resten Ja men precis Men då lägger ju ni allting på monsterna bara för att ta ner mig Ja men exakt, och oftast lyckas man ju och då kanske du glider ner någon level Så har vi tur nästa runda Och då hoppar vi upp en jävla massa leveler Och man hjälper gärna till Hjälper gärna varandra då helt plötsligt För att då är man ju i samma båt liksom Tills man kommer upp en bit precis. Då helt plötsligt, då kanske man glider isär lite grann Och då kommer det bli slitningar där emellan Mellan andra och tredje platsen också så där. Det, är, det är riktigt, riktigt bra faktiskt Ja, och det som jag tycker är roligt med det här är att varje gång vi spelar Så känns det som att den som vinner Han har ju tio helt enkelt Ja. ja Men alla andra ligger ju där Nio, åtta, att alla ja, har kommit ja, så långt fram Varje gång Ja det, det, det är tajt varje gång just för att man hjälps åt och man liksom verkligen kör ner någon i skorna helt plötsligt om denna har dragit iväg en bit. Då skickar man ner den så långt det går nästan helt ja, precis. Så då är alla emot den tydligen. Det är riktigt bra på det viset tycker jag. Ja. Det är liksom ett bra spel så, och det är inte så svårt som det verkar. Nej, för, och jag har, jag har gett det här spelet till många nybörjare som bara spelat Monopoly och sånt. Och tycker ja, att det är skitkul just för att det är så simpelt Ja, men precis. Och det kanske känns mycket när man liksom packar upp det och lägger upp det på bordet. Det är kort till förbannelse mm. och det är grejer man ska förstå hit och dit och den där biten. Men om man bara sätter sig ner. Alltså, det kan det behöva. 15 minuter. Ja, kanske, om man spelat ett ner. spel då kan du det utan tillsyn. Ja, ja, men precis. Det är skit enkelt för det, allting står på korten. Ja, och det är så det är roliga kort det, det. också. Ja, precis, skit grafik. Alltså, mm. gra grafiskt menar jag då att det är, liksom, det är snygga roliga gubbar ritar det här och vad det är liksom det är roligt att läsa igenom det också. Ja, precis, det är ju det, det är väldigt illett. Om jag, jag kan dra några kort här till exempel det här, ett level 2 monster det heter Large Angry Chicken. Och, och i texten står det Fried Chicken is delicious. Gain an extra level if you defeat it with fire or flame. Ja, du ser. Det är sjukt. Det är sjukt bra, tycker jag. Du få... det, är, det är faktiskt mitt Precis. favoritspel i din samling, måste jag säga. Ja, och vi har den här kortet som ger dig plus två i, liksom, när du möter monster. Mm. Potion of idiotic bravery. <laughs> Eller det här kortet. Curse duck of doom. You should know better than to pick up a duck in a dungeon. Lose two levels. Ja, ah, du ser alltså... det, är, det är sjukt bra. Det, det, det, och, det är liksom, och det kan ju verkligen, just som det där, det kan ju svänga åt vilket håll som helst. Precis. Jag håller med många gånger. Det här var ett av de första spelen som jag skaffade för att mm. bygga upp min samling när det gäller sådana här bredspel. Och det är för att det passar så pass många och vem som helst ska spela och tycka det är kul. Ja, precis, precis. Men jag, hoppas, jag håller helt klart med. Munchkin, det är riktigt, och jag rekommenderar Deluxe Edition där man får med en, en spelplan helt enkelt, annars är ju bara kort i vanliga fall. Ja. Men med Deluxe då får du liksom en spelplan du kan lättare hålla koll på ja, uh, vilken level man är, och så finns det ju också i telefonen där man kan klicka upp så man kan hålla räkning på vilka, hur många poäng man har, det är bara sök på Munchkin. Ja, precis, precis. En jag... level counter helt enkelt. Precis. Ska jag ta nästa? Ja Ta tar den första i min hög här Då tänkte jag Love Ladder Batman Edition oh. Och Love Ladder är då att Man spelar Man har ett kort på handen så drar man ett kort Och så gör, lägger du ett av dem Så att du bara har ett kort kvar på handen Och så gör du det som står på det kortet du la Och så går man så tills alla kort är ute Och då Kollar man vem som har det högsta kortet då och här i Batman Edition är det då den som är största skurken. Och den som har största skurken, den vinner omgången. Men sen har man level 1 då, det är då Batman. Han kan gissa på vad de andra har. Och gissar han rätt, ja då är den personen ute ur, ur den här omgången. Och den största boven är självklart Jåken. Och alla har sina specialkrafter, de gör Robin skyddar sig själv och lite sånt där. Ja precis, just, det, just det. Det, mm. det Det är det spelet ja. precis. Alla när du får eller drar Är ju egentligen, är ju egentligen karaktärer Precis och både, Det är Robin och Batman, eller Robin och Batman ja, vi kan Som dra. egentligen är snälla och bra kort precis. Sen, har ju, sen har du ju liksom Alla, alla bovar till Batman Egentligen eh, om jag, jag kan dra till exempel ja. Det går då från 1 till åtta 8 är åtta Ja. Sjuan Harley Quinn Sexan Two-Face Femman Poison Ivy Fyran är Robin Tre är Bane Två Catwoman Och ett Batman Ja oh. Och då har de ju liksom specialgrej som Lägger man Two-Face Som då är en sexan Men man kanske har en högre Som Harley Quinn till exempel Då står det på hand Trades Hands Så då byter du med någon annan Så den vet ju vad du har men jag vet liksom. Man byter helt enkelt. Jag kan få bättre kort eller jag får sämre. Men då vet också den vad jag har. Så lägger då den en Batman Då kan jag gissa exakt vad jag har. Ja, precis. Och då är jag ute ur spelet, eller den här ja. gången. Och det är mycket så där fram och tillbaka. Man måste vara smart. Det här har vi spelat ganska mycket. Det tar ju inte mer än 15 minuter. Där kan man stå och liksom när du sitter och väntar på mat på en restaurang. Kan du dra fram ba Batman lavladare och spela en omgång och hinna bli klar. Och det tar inte stor plats alls. Nej, precis, precis. Det låter kanske lite krångligare när vi försöker förklara det än vad det faktiskt är Men det är sjukt roligt det Ja, tyvärr så är det nog så med många av spel, man behöver väl se dem för att ja, ja, men förklara Ja, precis, det är lättare att klämma och känna på dem och, liksom och faktiskt få prova på Och allra helst göra det med någon, man, någon, någon bra kompis eller sådär, mm. för då kan det bli riktigt, riktigt roligt Precis, och kanske någon som har spelat någon gång innan som lätt kan få in en ja. i det Ja men precis, precis. Eh, har du något mer eller ska jag dra igenom några? Ja men ta en till du på en gång när du ändå är, har, ja. när du är igång. Eh, det här spelade ju du och jag, jag har bara spelat det en gång men du var ju med då. Mm. King of Tokyo. Oh! Det är då att oh. man är monster, det här är ett tärningsbaserat spel, man är monster. Man ska ta över Tokyo. Det är monster som är i Tokyo, slår på alla utanför och de, alla som är utanför slår in på han i Tokyo, så byter man platser man kan hoppa in och ut och hålla på Ja, och så det, har man ett... det var också sjukt bra verkligen, ja, Och lite strategi lite, lite tänk och lite sådär är det också, riktigt, faktiskt riktigt roligt Ja, man måste vara lite vågast än kvar i Tokyo för att kunna ge mer skit åt det, liksom slå på ja, er mer, precis. skada er mer eh, men då slår ju alla ni på mig också det är helt baserat på tärningar för det finns även mana och sånt här att tjäna upp. Man kan vinna på två sätt. Det är att få liksom, tillräckligt med vinnarpoäng mm, mm. som är på vissa tärningar eller att man har dödat alla andra på så att de gått ner till noll i liv. Ja, precis. Och det var där det gick ut. Vad hade du? Fem eller sex tärningar, va? Ja, precis. Du har... Vi kan kolla på baksidan här. En, två, tre, fyra, fem, sex stycken. Ja, och så var, det, så var det också så här, det var inte bara att slå och räkna ihop och plusa ihop utan om du ville ha poäng mm. så var du tvungen att ha fler än tre, va? Av precis. Samma tärning. Eller var det mer än två? Kanske? Nej, precis. Det är samma av tre stycken. Så tre treer är ju tre vinnarpoäng. Ja. Men för varje tre utöver det så får du en extra poäng. Ja, precis. Det var så det var, just det. Precis. Och sen, och sen finns det någon, är det en, märken på tärningen är väl typ så här, en klo för att skada alla andra. Precis. Sen har du ett, två eller tre Som är poängen du kan samla ihop Precis, sen har du hjärta för att hela dig Precis, just det, hjärta för att återfå hälsa mm. Och så har du en blixt för mana Just det, så var det ja. och, med och med de här, här mana Alla är att du måste ha minst tre För att kunna använda dem Nej, det är bara poängen som är, är poängen som Precis, har sen okay. de andra är för varje då. Mm. Okej okay. mm. Och de här mana, kort, eller mana poängen De löser du in för att köpa kort då, Som ger specialkrafter Ja, precis. Just till exempel det. även om du står utanför Tokyo så kan du fortfarande ge skada på alla andra och fram och tillbaka. Ja, precis. Du kan få något sån här specialkort som, ja, men som till exempel så finns det väl ett kort som här har för mig i alla fall. Där du kan byta plats själv. Med. Alltså, det behöver inte vara din tur eller någonting utan du kan byta plats med personen som är inne i Tokyo och dig själv. Ja, precis. Det finns andra kort där du byter mellan andra också. Ja, är det precis. en som står utanför och fegar utanför Tokyo, då är bara nej, du ska in. Ja, och sådana ja, där precis. grejer. Och ja, det här är det ganska är roligt, roligt spel, just att man kan vara mellan, det är mellan två till sex personer att spela det här. Mm. Så man kan ju ändå vara ett gäng monster som står här och bråkar. Ja, precis. Vi var väl bara tre när vi spelade, men det var ju också roligt. Ja, ja det var det absolut. Jag tyckte det funkade skitbra, verkligen. Mm. Ja, men så det är är verkligen att rekommendera. Ja, sen har vi sen har jag faktiskt en till favorit ur mm. din samling ja, där faktiskt. Kör sure. kör. Det är Sheriff of Nottingham. Ja, den har jag också här, ska jag bara ta fram. Ja, det är sjukt bra. Precis. Det, det, och det är faktiskt det, det tycker jag riktfast där. Där har jag ett, nästan ett litet krav alltså. Okay. Det är faktiskt att man alltså att man är ganska bra vänner då som gör det. Ja. Så att man kan släppa lös lite. Precis, det som är viktigt där som jag tycker Som jag antar att det är lite vad du också tänker ja. Att man ska verkligen gå in i det här Och gå in ja. i roller och rollspela Man ska, man ska gå in för det precis. Riktigt ordentligt För det är liksom Det, det, är, ju, det är lite tjuv och polis liksom. ja, alltså i, Om man ska tänka Tänket just det här att du, Den ena personen är polis Och du ska liksom försöka smuggla in saker Precis, du kan väl det gå igenom lite snabbt Hur man spelar det här spelet Ja, men alltså först så får man ju välja... Visst är det så? Man får välja en varsin karaktär, va? Ja, det är fem olika karaktärer som man kan välja mellan... Det här ja. spelet är då mellan tre och fem personer man spelar, då. Ja, och det har väl inte så här, jättemycket... Alltså, om man nu ska ta det rent krast, så spelar det inte så jättestor roll vilken karaktär man väljer. Nej, egentligen inte. Är... Inte egentligen. Det men står för liksom... Grundidén... Man får... mm? Ja, grundidén är ju liksom att man... Du väljer din karaktär... Och så, så är det liksom, vi säger att vi är fyra stycken ja. Och så får en utav dem Så bestämmer ni allihopa att, Men vi säger att eh, Nico här, han är sheriffen första rundan mm. Och då, då får han sheriffgubben Och då ska ni Alla de andra tre som är kvar Ska ta, får liksom Vad fan i man då? Man, ska, man får varor helt enkelt Ja, precis, det var det ord jag letade efter Varor på olika kort som äpplen, ost. Vad äh, finns det med för Bröd, tre? kycklingar. Ja, lite allt möjligt. Det är ju de det var... fyra som är de lagliga. Ja, men precis, de precis. gröna sen... korten. Ja, och så finns det ju kontraband sen. Mm. Som är lite, vad är det? Sprit. Smuggelgods och det. Och... Ja, lite sprit, lite peppar tror jag till och med det. Ja, någonstans. silken. Ja, precis. Liksom lite, extra äpplen finns och sånt där. Ja, men precis. Och då ska du ta. Ett, ja men Så många du vill helt uh, Ett till fem tror jag man tror, ja, Jag tror att ja. jag antar, har man sex eller sju kort På handen Och ja. du får bara lägga fem av dem då. I ja, en det... påse då, så ja, det, Man stoppar i din liten påse Och så ger man fram påsen till han som är skeriffen För den rundan mm. Och så får man, får, ska skeriffen Bedöma situationen ska, ska man väl kalla det för nästan precis. Om det är så att Du försöker ta in det du säger in i staden eller om du faktiskt ljuger mm, Precis, som eh, Färna nu skulle komma till mig till exempel Ja. och så kommer han och säger, ja men jag har tre äpplen ja. och så kom, sitter jag där och bara, ljuger han nu? Har han tre äpplen här eller har han fler äpplen eller kanske till och med en rött här i och då måste jag försöka lista ut om han ljuger eller inte men precis. alla lämnar ju grejer samtidigt, så jag kan ju börja snacka snabbt, liksom prata med alla. Så att Nickis för sig säger, säger till helt plötsligt fyra äpplen, ja men du sa ju tre tidigare. och nej, jag menar, oj, och så blir det ja. sådana där grejer. Ja precis, och det, det är just där det där är roligt om, om alla som är med faktiskt kan gå in i det riktigt hardcore verkligen. Ja. För då kan man liksom börja, man kan muta sheriffen för det gäller ju att samla ihop pengar också. Mm. Man får ju pengar för, för, för att lyckas få in sina grejer i staden. Precis. Även om det är grönt eller rött. Det spelar ingen roll. Man tjänar pengar ändå va? Ja, alla har ju poäng som man får i slutet. Ja, och allting kostar ju. Och listar jag ut att du har ljugit för mig. Och jag ja. öppnar din påse och ser att du har ljugit för mig. Och jag tog dig. Då måste du betala mig för att du har ljugit. Precis, precis. Men öppnar jag din påse och du har talat sanning. Då måste jag som sheriff betala dig. Exakt, exakt. Och det, och, nej, det, det där är riktigt roligt när man sätter igång ordentligt. Det minst när vi spelade sist. Du, du och jag, och Då nej. var ju och någon mer med också va? Ja, det, det var ju... Då, precis. Då, då gick vi ju för det riktigt ordentligt allihopa. Och då var det ju stört roligt. Ja, precis. För det är just den här eh rollspelandet jag så oerhört ja. mycket för man, man sitter där och man, alltid när man är sheriff när man något sort av svin verkar ja, ja, men, men sen börjar man skicka varandra under bussen liksom att sitter och börjar liksom snacka men, och börjar snacka skit. Hjälper sheriffen Och andra bara men han sa inte så tidigare. Han var jo, så blir det bråk mellan de som lämnar grejer och Ja, ja nej, det, är det, kan ju, det kan ju vända tillbaka också om man är lite för aggressiv till exempel. Att vet du, verkligen lägga över skulden på någon annan. Och då kanske det är du själv som är skyldig. Ja. Är, och i alla fall. Sen när Nico är klar med sin. han har fått. Vi säger att vi är fyra. Mm. När han har fått tre påsar. Bedömt om de ska klaras. Eller om han vill släppa in dem. Eller om han vill kontrollera dem eller inte. Hur som. När det är klart. Och du har fått tillbaka din påse. Och fått tillbaka antingen dina poäng. Eller fått betala Nico för det du är skyldig honom. Mm. Då, då fortsätter spelet. Och då blir nästa person skeriffen här plötsligt. Så då är Nico med här plötsligt och ska skicka en påse till den skeriffen. <laughs> och så håller man på sig där runt, runt, runt i, jag vet inte, hur många vänder är det? Och var det tre vänder? Alla ska vara i tre gånger tror jag. Ja, jag tror, jag tror också att det är något sånt där. Att ska vandra runt tre varv ja, i, i ringen liksom. Och det, det går fortare än vad man tror. Ja, men det är också det. I det här spelet så tycker inte jag, vem som vinner är det roliga, utan det är det är mellan, när man sitter och skickar ja. fram pengar. Det är ja, det som ja. är det roliga i det här spelet. Ja, alltså jag tror jag skulle kunna sitta en hel kväll och spela utan att räkna poäng. Precis, men det alltså, gäller det ju bara att det man har roligt. Man, det gäller att ha rätt grupp helt enkelt. Ja, ja men så är det ju. Man, man ska ju ha rätt sorts vänner några man vet kan släppa lös och verkligen bara <laughs> gå helt bananas. Gå in i en roll och bara köra. Och det gör ju mycket för som vi spelar Dungeons and Dragons så är vi mycket karaktärer ofta. Ja, men precis. Man har mycket att dra, dra fram liksom man behöver det och liksom bara försöka. Blåsa folk Och ibland kanske man till och med försöker Verka som att man är skyldig Utan att man är det Ja, bara för att Då kollar du med mig och då ja. måste du betala mig Exakt Det skickas fram och tillbaka det väldigt mycket Ja, det är skitsvårt att vara sheriffen Och faktiskt lyckas Ja, precis Det är riktigt lurigt det där Usch Nej, men det är riktigt kul Ja, det, det, det är ett av mina det, det och manken är faktiskt De absoluta favoriterna jag har I din lilla hylla där bara... Ja, det är bra Ja, den är inte så liten i och för sig Men Lister. Nästa spel jag har då, jag hade då Resistance mellan 5 till 10 personer. Det går ut på att man röstar, man är, vissa är spioner och vissa är vanliga hedliga typ äventyrare kan man säga. Mm. Och så ska man göra uppdrag och då röst då står det på hur många som skick på ett en spelplan står det, hur många man skickar på det här uppdraget. Och det är, det är, varje person Liksom ska ge ut uppdrag Varje gång Så om jag och Färnan Spelar tillsammans med någon person Danne till exempel ja. Och så är det upp till mig att gissa vilka som spelar Och då väljer jag Färnan, jag väljer och Danne Och då visar jag att Danne är spion Då har han två val Han får rösta Ja, uppdraget ska klara Eller nej, rösta vad heter det, miss, Uppdraget kommer misslyckas Mm, mm. Medan Färnan som är den goda äventyran, han får bara rösta på ja äventyren ska lyckas. Ja. Och så i alla fall att lista ut vilka som är spionerna så att man inte väljer att skicka ut dem på uppdrag helt enkelt. Ja, ja precis. Och det är ju liksom: har äventyrerna klarat tre uppdrag så vinner de. Har spionerna lyckats paja tre uppdrag så vinner, vinner de. Ah. Och det här är ju väldigt lätt för det här är ju bara snack. Ja, precis. Det gäller bara att få, om jag är spion Då ska jag få folk att lita på mig Att jag inte är spion Men jag kan kasta skit på en annan Som liksom att, nej men det är spionen För när man börjar in, När spelet börjar då säger man Alla blundar, alla spioner öppnar ögonen Så spionerna vet vilka som är spioner ah. Och sen blundar de Och sen gäller för alla att lista ut Vem som är vän och hålla på att snacka fram och tillbaka lur. Det här är faktiskt riktigt, nu vet jag, min förklaring var jättedålig men jag rekommenderar Spela starkt det är jättekul. Men som sagt, man måste vara mellan 5 och 10 personer och det är kaos när man börjar bli för många, men fem jag brukar spela 5-6 personer och det är jättekul. Just så att man får igång det här snacket, då är man liksom man kan vara fyra äventyrare och två spioner. Vilka är de där två spionerna? Det är nästan omöjligt att veta. Ja, Eftersom... ja det Ja, måste... Det låter alltså, eller inte krångligt så Utan svårt att komma fram till Något svar om man säger Nej precis, för äventyderna får ju bara rösta ja men spionerna får rösta ja eller nej Så om jag kanske första ronden får säga Så röstar jag ja Bara för att, nej men de ska inte förstå att jag är spion Och mm. så då tar de med mig nästa Och då lägger jag nej och då skyller jag på den andra killen, för han är ju ny här. Jag har visat att jag är jag redan. ja redan. Ja, han har snackt skit, och det är mycket sånt där. Och det är jätteroligt faktiskt. Men det, gäller, det är lite här också man ska kunna snacka och kasta skit på andra. Man måste vara lite elak för att kunna spela det spelet. Ja, men jag tror att det är, jag tror det är lite genomgående i de här spelen vi har tagit än så länge. Man måste bara, man får inte vara för snäll alltså, för då är det ingen idé att spela. För då, då bara glider man igenom. Ja precis, det är så Det är mycket när det gäller brädspel tycker jag Det är just den här snacket Man ska få igång, man ska inte bara sitta och spela ett spel Utan man ska få igång alla Och verkligen ja, precis, haka på precis. speciellt när det gäller man måste, såna man här vara, Man måste vara lite av ett as Ja precis eller Man måste kunna vara lite av ett as Man ja. behöver inte vara det hela tiden utom Lite då och då så ska man slänga in en, lite, lite svårighet för någon annan För då blir det genast lite roligare När man ser den försöka ta hand om det Eller fixa ordning det eller, Ja men precis, det blir bättre bara helt enkelt mm, Absolut, absolut Ty Tycker jag i alla fall ja. Men, och det, är, det, är ganska, det är inte ett jättelångt spel Det här kan gå jättefort Man skriver om 30 minuter Ungefär skriver de mm. Jag har spelat spel på under 20 minuter Bara för att det går så fort Och ofta så jag har en spelare Som jag inte är väldigt mycket vän med Under det här spelet ja. för att Han är alltid med i skit jag, lyckas, ja. jag är alltid den goda och han får alltid alla att tro att jag är den onda Och ingen lyssnar på mig och då blir jag och de, han vet att jag kan inte hålla masker För jag blir mer röd och röd och ilskna och ilsknar. När folk inte lyssnar på vad jag säger Ja men det är, sånt, det är, sånt här, det är sånt, precis sånt där som gör det roligt Precis och sen efter det så går man tillsammans Och sen ja, börjar man en precis. ny runda och det händer exakt samma sak igen Jag blir fri förbannad igen och han sitter bara garvar Ja, men precis. det, där, det men Sånt är, sånt är riktigt roligt när det gäller utbrätsspel. Och jag tror att det, det, är det, som är, det är det som är så svårt för folk att förstå ändå, tror jag. Just att det, de har inte tagit de har inte kommit in i, och sett hur mycket olika spel det finns och hur mycket, liksom, mycket variation det finns. Och hur roligt det kan vara om man faktiskt sätter sig ner alltså, med lite jävlaranamma och faktiskt... Går in för det mm, Då kan det bli, alltså det kan ju bli flera timmar av, av skoj liksom Men det är det också, det finns ju så sjukt många spel ute Så det gäller ju att hitta de här bra spelen ja, ja men precis Men förhoppningsvis med hjälp av det här avsnittet Kommer väl några kunna hitta spel som passar dem tycker jag Ja, ja men precis Och även om det låter lite invecklat När vi försöker förklara hit det är, det är sjukt svårt att försöka förklara någonting med bara ord Ja precis Utan bilder eller någonting Men jag skulle säga för att de spel vi har pratat om nu så skulle jag faktiskt säga att det som faktiskt är enklast uh -huh. Eller de två som faktiskt är enklast då Som faktiskt är riktigt roliga trots att de är så enkla mm. Det är ju faktiskt Munchkin och Sheriff of Nottingham mm. De är ju faktiskt, de är ju enkla Ja precis, eh, Love är också jättelätt ja, Och det Resistance, det gäller bara att man ska komma in i det ja, Men precis. men jag tänkte att mitt nästa spel är faktiskt det lättaste spel jag har, tycker jag Ah, okay. Och det är Suro, The Game of the Path okay. Som är att man har brickor allihopa Ja det är det, du och jag spelar Nikola Ja det har vi ah. Man har en spelplan med massor med fyrkanter Alla har tre brickor Alla de brickorna har olika symboler på sig Och de symbolerna är då vägar mm. Så ja. ute på spelplanet är vita linjer Man tar sin gubbe, sätter på den linjen Och det är, man är då en drake som man sätter där och så lägger man en bricka och då måste du följa den vita linjen hela tiden för varje bricka du lägger. Vad, vad, ska man, vad skulle man kunna säga? Vad heter det där spelet man får på PC för länge länge sedan? Det pipes va? Ja Eller? precis ungefär. Det, ja. det är lite om, om man, alltså, enkelt förklarat så. Det är ju nästan pipes fast du är två stycken. Ja, precis. Alltså man kan tänka det som man bygger järnvägsspår. Ja, men, ja det kan man ju också tänka sig. För du måste ju följa, du kan ju inte vika av järnvägsspår. Det är krummelurer överallt, men du får bara följa ditt spår hela tiden. Precis, och, och det, det där tar slut när hela banan är fylld, va? Precis, det finns två sätt att åka ut i det här. Man krockar med en annan, då är båda ute, eller att åka utanför spelplanen. Ja. För du måste ju följa din, så lägger en, en bricka framför dig så att den connectar med din. Då fortsätter ju din bana och då måste du följa den. Och då kan den spelaren köra ut dig ur spelet. Precis. Det är där, det där är det också lite lugnt. För att de här brickorna man lägger. Mm. Alltså det är lite som. Är det som dominobrickor? Ja, det precis. Det tvådelat oftast, För det är alltid två sträck. Det är fyra sträck. Det är alltid Pre fyra sträck. Är det alltid fyra Precis. Och vissa korsar varandra. Vilka vissa går bara rakt fram. Vissa tvärsvänger så de möts aldrig. Ja, ah, ja, men precis. Så, så det är alltid olika är grejer. Men... Det är alltid så att man alltid följer en bana För det syns precis. väldigt klart Men då kan gå huller om buller så man kan gå Bara tvärs av varandra och det är jättekul ja, Och det är väldigt, väldigt lätt Ja och det, ja, precis det är väldigt väldigt lätt mm. Verkligen Och det tar ungefär 15-20 minuter att spela Och vill man ha ett svårare Så finns Surro 2 uh, Någonting of The Sea heter det Där det kommer till nya Då är det båtar istället som åker på såna här Banor då Heter det på riktigt någonting of the sea? Nej, men det heter sea någonting. <laughs> okej, okay, okay. ja, okej. Jag skulle bara kolla. Jag tänkte, det är inte helt omöjligt att det heter nej, of the sea. Nej, det är Suro of the sea kanske. Är någonting ja. liknande. <laughs> någonting sånt. Det är slutar ja, på of the sea. Precis. Och då åker man båta. Och lägger sådana här brickor. Men då är det drakar som man slår tärningar på hur de flyttar sig. Och där okay. är de upp brickor och båtar. Så man ska akta sig för drakarna. Man ska oh, lägga häftigt. nya brickor. Så det, det, är väldigt, det tar mycket längre tid. Mycket mer planera och försöka. Att, men det är också, har man notis så flytt kommer drakarna. För det är ungefär, ibland är det fem, sex drakar ute. Och då finns det inte så mycket plats att ta sig runt. Nej, nej men precis Det låter ju också Riktigt jävla spännande Det är väldigt roligt Men det är lite svårare Men ska få man bara suro Så är det väldigt lätt För då är det bara ni spelare Som kan ta ut varandra Ja Och jag menar det, det, det jag tycker är lite häftigt Med just det här med brädspel Och så är ju faktiskt Att det Det är någonting man skulle Alltså de här brädspelarna Nu sen Sen jag träffade dig Som jag har fått spela mm. Ihop med dig Det är ändå sådana spel Som man Jag skulle lätt kunna tänka mig Bara jag och sambon Sitta hemma Och så bara säga ja, Vi har ingenting att göra En kväll. Ja, men vi tar fram det här spelet och spelar lite. Absolut. Surro och jag och tjejen spelat väldigt mm. mycket. När det bara är vi. När vi vill lära nya personer. Ja. Eller erfarna. Ja, men precis. Man tar fram det, det och bara, men vi, ska, vi väntar på maten nu till exempel. Ja. En kvart Surro. Färdigt. Ja, Plocka undan jättesnabbt. Och så käkar man. Ja, men precis. Det är perfekt för att få igång snacket. Och det är perfekt liksom bara tidsfördriv. Mm. Och jag menar... Har man några stycken sådana här spel då, då kan man ju hålla på hela natten om man har otur Absolut alltså, Inte otur så utan det, man kommer ju ha roligt Tiden kommer ju gå fort som fasiken Mm ja, det är så. Äh, Har du nog mer spel du vill snacka om eller? Nej faktiskt inte Inte sådär Nej. som jag vill rekommendera på det viset Jag har inte spelat något mer spel Så fast mycket att jag tycker att det är Så intressant Nej men då kan jag hoppa in på mitt Det är nya ja. spel vi spelar ganska mycket just nu Ja och det är Survive Escape from Atlantis okay. Det här är ett ganska gammalt spel För jag har just nu 30 års jubileum edition Åh oh, jävlar Och det här spelet är väldigt roligt För då är det, man lägger ut brickor På, det är, så, det är en plan Med öar På varje hörn Av spelet okay. Och så är det Sea Dragons som står och Vakta dem okay. Och sen är det markerat i mitten av planen Där var man ska lägga ut brickor och brickorna är då det är sand, sten och skog. Så man sätter ut huller om buller. Och sen sätter man alla, tar sina spelare och så sätter man ut dem på de här brickorna. Mm. För den här ön som är i mitten börjar sjunka. Och då gäller det, då gäller det att ta dina spelare till de här öarna som vaktas av sjömonster. Okay. För att där är de, vad heter det, säkra. Men vänta nu, vänta nu, vänta nu. Hur, hur, hur tar du dig från ön i mitten mm, till öarna i hörnan? Det är det jag ska ta nu. Man börjar ja. helt enkelt, ja. när det är min tur då vänder jag en bricka. Jag måste börja med de första, först tar man sandbrickorna mm. som är in till vattnet, vänder man dem och då står det olika grejer där på. Det kan vara att du tar, det kommer en haj okay. och då sätter du en haj där den brickan har varit. Oh. Stod det då en, en, en, en gubbe på den brickan då faller jag ja. han ner i vattnet. Och bli uppäten av den här hajen Nej, men vadå Så hela spelplanen är fylld med brickor Precis, och de, och de ah. vänds varje gång Det är ens persons tur, så det, okay. det går ju ganska fort Ja då är jag med Så att varje person vänder på en bricka För att försöka ta sig ut till en sån här ö Precis, så, okay. och sen går man med sina personer Du har mm. tre steg okay. Antagligen går du tre steg med en person Eller så kanske du går ett steg med tre personer Och så ska du ta så dig Så det är ett samarbetsspel att ta sig ut Nej, du har dina gubbar. Har man har flera? Ja, du har ju typ 6-7 oh. gubbar som du ska ta till de här. Okay. Medan de andra ska försöka ta dö på dig för att de vill ha mer poäng. För det är under de här brickorna så står det poäng som man inte får kolla på. Okay. Så alla gubbar är ju värt olika mycket poäng. Och så alla som kommer till säkerhet de är värda poäng då. Okej, okay. men då. Är du bara en, en snubbe? Eller har alla? Ser... Alla har en varsin färg. Okej, okay, så alla har typ så här fem gubbar som de ska ta... Ja, precis. Det kan säga att du, har, du är röd. Du kanske har sex röda gubbar och jag har, blå, ja. jag har sex blåa gubbar. Okej, okay, ja, men då fattar jag. Precis. Och så när det är min tur då, då vänder jag först en bricka och kollar vad som händer. Det kanske är en val. Mm. Då hamnar mm. valen där. Valen krossar båtar, för det finns båtar också som man lägger ut, som man kan fly med. Mm. Så och när jag har vänt brickan, då kollar jag, vad vill jag göra? Ja, men jag har, en, jag har två gubbar på en båt till exempel. Ja, ja. då flyttar jag den båten tre steg så att jag kommer närmare säkerhet. Ja, och du behöver inte vända några brickor för att åka med båten antar jag. Nej, precis. Jag, man ja, ja. börjar alltid med att vända en bricka sen fortsätter spelet så som du vill göra planerat. Ja, precis. Men du behöver inte ha, ha några brickor vända om man säger för att kunna åka Nej, precis. Båten. Det är ju dina barna steg om man på brickor. Ja. Den, om man har en gubbe i båten får man styra den. Ja, precis. Ja. Jag har flera personer som tänker att du har två gubbar i båten och jag har en. Mm, då får inte jag styra båten För det är den med mest gubbar som får styra ah, båten ah, lur. Så jag kanske sätter den bara där För att jag vet att det finns Du har ett kort där du får flytta en Vad heter val varst du mm. vill på spelplanen ja. Men sitter jag i din båt Du kommer inte krossa din egen båt med den där Nej, nej, nej, precis Så, Och börjar komma en val nära oss Då kan du välja att ta bort den valen Bara för att vara För ah, du har ju en bricka där du får välja För det finns sådana brickor också som kan hjälpa Eller förstöra Nej, det där låter ju sjukt kul. Det är jättekul. Och sen... Det där måste vi prova att spela snart. Ja, klart. absolut. Det, är, ja. det, det här är. spelar vi jättemycket. Och när man har gått sina tre steg, då tar du en tärning och slår... Och då är det... Det är en, en vad är det det är är vad två sidor. Eller ja, det är sex sidor. Mm. Två mm. sidor är ju då de här sjömonsterna. Okej. Okay. De får gå ett steg bara. Ah, Men om, får... du, om du slår upp den, eller? Ja, slår du den. Då får du ah. gå ett steg. Den okay. äter både människor och båtar. Ouch. Men sen kanske du tar, eller så är det de två andra sidorna, då är det valen. Valen får åka, vad är det, tre steg. Oh, men förstör bara yeah. båtar. Okay. Så personerna som är i båtarna, de hamnar i vattnet. Och är man i vattnet, då får man bara simma ett steg varje runda. Oh snap, Med den det är gummen, lite då lite Precis. Men slår man en haj, då får du, det är de två sista då, så mm. eftersom det är sex tjänning det får simma två steg, men den äter människor. Så är du i båt då är du säker, men hamnar du av båten med hjälp av val, då äter hajen upp dig. Ouch. Så det är sådana där grejer. Och, sen finns och det då dör de gubbarna? Precis, då är de ute i spelet. Oh shit. Så du, du kanske i slutet du kanske har, sitt, har en gubbe kvar för att alla dina har dött. Ja. Medan en annan sitter med tre gubbar och försöker få in i land, för han har ingen rört. Liksom. Så det gäller att skaffa vänner och få ge allt sånt där i det här spelet. Och det gäller att vara lurig som satan. Precis. Och det kan komma... Vissa brickor kan vara att du får ta bort en val som kommer nära Du tar död på en val helt enkelt. Ja, så, ja. Och då liksom eh, kommer valen nära. Du bara, nej, den är död och så faller den <laughs> Du Man kan vända en bricka och då kommer det upp en båt. Ja, då har du precis en båt i närheten och det kanske som du kan börja fylla på och åka iväg. Ja, för båtar går ju snabbare. Simma kan du ju bara med den gubben ett steg. Men ja. båten, då kan du åka tre steg så det går ju snabbare att ta sig fram med båt. Ja, plus, plus att du kanske kan få med i tre, fyra gubbar. Precis, det är lite säkrare. Istället för en. Eller ja. Sådant. Så Aha. det här har vi börjat spela riktigt mycket nu, Survive Escape from Atlantis, det är riktigt roligt faktiskt. Ja, det låter sjukt häftigt, det måste jag faktiskt, hem och Eller det måste jag faktiskt komma hem till dig och prova faktiskt. Ja, det tycker jag, det är faktiskt riktigt roligt. Nästa spel jag tänkte ta upp är ett av de svåraste spelen jag har, och det är Dungeon Quest. Okej. Okay. Det är lite också, man har ett spelplan, och mm. sen lägger man upp brickor, man tar en random bricka och lägger upp. Och den bygger en väg som man ska ta sig fram till mitten. Okej. Okay. Och där ligger en drake och sover Men han sover på jättemycket guld Så du ska Med en random bricka ta dig in i Mitten, ta guld Och springa därifrån innan draken Vaknar eller att grottan stängs igen Okej okay. Men det är typ fäller överallt Det är monster överallt, allt är ju random Oh shit Det här, vi, ja, vi har varit med många gånger Att du drar en bricka och så bara Nej det är en fälla här, då drar du ett fällakort Ja, Det är kortet kan dö på dig på första rundan Och du är ur spelet <laughs> Det har hänt flera gånger <laughs> Det låter väldigt ondskefullt Ja, något, det här ja. är så jäkla svårt Det här spelet, men beroende kallande. Ja, nej, men det låter, det låter som att Det kan vara mm. riktigt, riktigt roligt Om man är samma där, om man är några stycken Som är lite, alltså faktiskt intresserade Av det och kan ha lite energi Och liksom Ja, men alltså hålla, hålla det liksom i Precis. Det är stämning det är så Absolut, så man det här är ju fantasytema ja, Så jag har spelat det ganska mycket Med några från våra Dungeons Dragons-gäng mm. mm. Och då liksom, man dör Ja, man, vi kör Att man får ta in en gubbe extra Och har man dött två gånger då man ute ja, ja. Men ofta går det att alla har dött Eller draken har vaknat För när man är, kommer in i mitten du, drar ett, du får dra två kort Av random, vad du får för skatter ja. Men du drar också ett dra kort Det är sju kort, varav ett Han vaknar de som är i mitten, flyger ut, förlorar typ halva sin skada eller vad det är oh, oh. Och, sen, och man förlorar allt sitt guld där i. Oh, shit. Så det är bara in igen försöka och så, men där, när man är där inne då man blir så girig, för man får ta två poäng sen lägger du ner det, och så tar du två igen lägger ner och så bara, nej han vaknar inte, han vaknar inte till slut vaknar han och då är man körd. Och när man har, ja, och, och då är liksom draken ätit upp en, och då är man helt borta. Ah, ja, okej. Okay. Det, alltså, det låter ju riktigt spännande, men, men som du säger, skjuligt uh, uh, svårt. Det är väl, man ska vara väldigt helst. Gillar man typ Dunge Dragon och såna här fancy teman och gillar ganska hardcore spel. Då ska man spela Dungeon Quest. För ah. det är ett jätteroligt spel, men inte för casual gamers. Man ska vara ganska hardcore gamer när det gäller sånt här. Ah, okay. ah, ja, precis. Men det är fullt förståeligt Men ändå. ja precis, spelar du spel och tycker att det är, du får för lite utmaning. Testa det här, för det är skitkul. Men man kan mm -hmm. bara max vara fyra spelare så att man har det i tanke. Ah, okay, man kan inte okay. vara ett helt gäng utan det är fyra person max. Men fyra är rätt många ändå alltså. Ja, tyvärr när man har många spelkvällar så brukar vi alltid bli för många men ja, ja. helst vi jag spela för fem sex pers. Men fyra med rätt grupp är det jätteroligt. Ja, ja, absolut. näst sista spelet jag tänkte ta upp här. Är mm. Ticket to Ride. Och det har ju du också varit med och spelat. Ticket to Ride, och Det är som ja. jag, vi spelar mycket i Europa ja, Men det går ju ut att Man får kort, uppdragskort Och då, det, då ska du ta det till olika ställen mm. Och du kanske ska ta dig Mellan då ska vi säga, Athena och Berlin mm. Mm. Och då är det vägarna I olika färger Och då tar du så här olika kort så här Tågkort som är i olika färger Och då måste du lösa in de färgerna För att få lägga ut där Ja, precis. Du ska ju bygga järnväg genom Europa. Igen. Precis. På de, den varianten som du och jag spelade tidigare. Precis, det är samma. Ja. Och det som är att det, ibland finns det ju bara en väg där. Så har, bygger jag där, då måste ju, och du tänkte ta samma, då måste ju du bygga runt. Precis. precis. Och man har det ju oftast fler vägar till samma destination. Precis. Men man, men man, man vill, vill ju ta den där Precis. Du har ju bara ett visst antal järn, eller järnvägskort, eller vad man ska kalla precis. det. Eller järnvägs. Eh, det gubbar, eller vad ja, man kallar det för. Och när den sista bara har tre stycken vad heter det, tågvagnar kvar, ja. då är ju sista rundan. Precis. Och, sen, precis. och det är väldigt roligt. Och det här samlar man man, tar, man, spe, man får vad är det, fem stycken uppdragskort, du måste behålla tre av dem. och Sen när du har gjort dem då kan du välja att ta nya uppdrag och försöka bygga ut din bana för att tjäna mera poäng. Ja, precis, precis. Och det här är också ett spel som är väldigt lätt. Som min syster, hon tycker inte om svåra spel. Och jag tog fram det. Här. Men vi spelar Ticket Ride. Hon, nej, det är för svårt. Nej, men har du spelat det? Nej, nej, det är inte svårt. Jo, men jag ser att det är svårt. Vi spelar en gång. Nu måste jag ta med det varenda gång vi träffas. Ja, ja men det, det är ju skitenkelt ja. verkligen. När man kommer igång. Precis, jag tar visar det här för min farmor. Mm. Hon är likadan nu. Hon vill ha ett eget så att, eller att jag ska ta med det varje gång vi kommer dit för ja, att vi ska ja. kunna sitta och spela för de älskar det här Ticket to Ride. Ja men det är ja, men det, precis det är skitenkelt ja. och det är det är, alltså, det är ju verklig, relativt verklighetsbaserat också väl. Ja, och... Det är inget ju på inget alltså påhittstäder direkt. Nej allting är ju, och det finns ja. ju så många olika editions. Jag har Nordic som är mellan Sverige, Norge, Finland liksom ja, ja. Och så finns det Europa Som är hela Europa, det finns Asien, USA så här gamla Tyskland, det finns hur mycket som helst Ja, nej, men för det, det jag, vet inte, jag tycker det är lite häftigt just för att det är verklighetsbaserat Också, alltså, mm. just Alltså det är ju inte, no inte skithäftigt Så verklighetsbaserat, men just det Att det ändå är rätt städer. Stockholm Finns med, det är mm. lite Malmö och lite sådana Alltså det är lite häftigt när det är så just Norden och Europa och det jag gillar med det är att det är väldigt tekniskt utan att vara komplicerat. Ja, precis. Och det är det jag, jag gillar med, med spelet. Ja. det spelet. Jag skulle ju mycket hellre ta fram det där faktiskt än Monopol. Ja, absolut. Numera. Jag är likadan. Det, det, det är mindre krångligt, mm. mindre att hålla koll på, men fortfarande minst lika roligt och minst lika sneaky mot varandra som Monopol. Ja. Och uh, Ticket to Ride är faktiskt det vi har spelat mest, tror jag, på senaste mm. året. Mycket för att det är min flickväns favorit, min systers favorit, men ändå, så fort vi, vi har ungefär två, tre olika spelfamiljer vi åker till och spelar, alltid hamnar Ticket to Ride på spelbordet. Ja. Och det är inte en dålig grej, utan det är kul. Ja. det, Visst, det börjar absolut. bli lite tjatigt, men vi, det är därför vi slänger in lite nya spel. Men just Ticket to Ride, det går alltid, och det är så lätt att det är ingenting vi behöver förklara längre för folk. För alla tycker om spelare och alla kommer ihåg det så lätt. Så då, ja, vi sätter igång det vi spelar och sen går vidare till något annat. Ja, men precis, precis. Men eh, sista då, som jag tänkte ja. ta upp. Det är Smash Up, som du också har Ooh, spelat. är ja, det här ja. kortspelet. Eh, det går ut på att det är olika baser man ska ta sönder. Alla baser har eh, ett antal liv som står upp i hörnet. Och då ska du ge hjälp av dina kort. Ta död på de baserna. Genom att mm. lägga man får lägga varje runda ett monsterkort, som, eller krigarkort kan man säga, som har antal poäng hur mycket de gör i skada varje runda. Och så har man de här specialkorten som kan ta död på fiende kan ge extra fiende kan ge en extra runda. Med så, här. så ett actionkort och ett specialkort. då Men det fina med det här spelet är att du tar två olika raser och slår ihop dem. Så du kanske tar Alien Ninjas och slår ihop dem, då har du Alien Ninjas kortlek. Mm, du kanske tar Dinosaurier och Varulvar, då har du Dinosaurier och Varulvar. Du kanske har Spöken och Pirater, ja då är det Spökpirater. Ja, precis, precis. Så det finns ju jättemycket olika man kan blanda ihop här för att göra olika lekar och ta sönder på de här baserna. Men det här är väldigt tekniskt. Korten, ja, det är väldigt mycket text. Men alla som har spelat det här som gillar lite mer avancerade spel älskar det här. Ja, och sen går... Det går ju att göra. För jag vet när du och jag spelade det här uh -huh. så vet jag... alltså. Det går ju att ha lite egna regler på alla de här spelen för att göra dem lite enklare. Ja, och man det... måste ju inte köra hardcore direkt. Nej, och vissa kort är lite förklara lite dåligt. Så, då, med ja. det, så är det med mycket Oftast får man köra house rules. Det är som ja, vi precis, har sagt i Dungeons and Dragons. House rules är det man får köra med för annars ja. kommer vi inte vara vänner i slutet Nej, men, men precis. för Jag menar, någon läser samma text och tolkar det på det viset, någon annan. För det, det vet jag är specifikt det här spelet som vi har hamnat i den här diskussionen. Ja, många gånger, många ja, gånger att vi, vi, alltså, jag tolkar det på det här viset Nico tolkar det på det där viset och så sitter vi och chapsar om det i tio minuter och så kommer vi på att Nej, men vi gör så här istället ja, precis. så att jag menar även vi som är relativt hardcore ja. skulle jag kalla det för ändå du hittar ändå på egna regler och följer ändå inte det som står i regelboken mm. Som följer med varje spel Nej, Och det som är lite mer, allt förklaras inte jättebra i regelboken heller Nej. Så det är ju just tolkningar Men det är ja, mycket, man får, vi tolkar det på så bäst vi kan och så kör vi efter det ja. Sen tycker du något annat, jag kör på det då det är ja, liksom, ja, precis, Så precis. länge vi är överens, det kan vara olika tolkningar för varje spel vi gör ja. Med samma kort, men det är liksom inget mer med det Nej, och det, det är ju bara att se på, på egentligen alla spel eller lekar som finns. Mm. Det, är liksom, det, det är ju det är olika regler beroende på vilka du har lekt med när du var liten och sådana saker. Ja, precis. Vars man är, är ifrån och ja, allt precis. möjligt. Allt, ja, precis. Alla spel och allting sånt här. Det, det, det, det finns, finns alltid house rules. Mm. Alltid. Precis. Och de är olika beroende på vart du kommer ifrån, till exempel. Mm. Så att det och, och Men hur som så... Det, de här spelen kommer ni ha sjukt roligt med all, Jag kan lova att all, alla av dem Kommer ni ha roligt med Men några av dem kanske ni behöver lägga ner lite mer tid på Än på andra För att förstå och komma igång mm, precis. Men ni kommer fortfarande ha sjukt roligt Om ni går ut och köper något av de här spelen mm. Men vi kan väl kolla vad de på Facebook skrev också Ja, absolut Vi kan börja med Ylva Gustafsson Hon mm. sa sp Vi spelar Place Touch och Scotland Yard Place är ungefär, hon säger, ungefär som TP, men ah. inte lika svårt. Okej, okay. ja för TP kan vara bra och lite ibland. Alltså. Ja. Man ska så... vara ganska välutbildad, eller välutbildad, ja. inte välutbildad, utan rätt mycket allmänbildning. Heller. Ja, precis. Nej, men hon säger det är ganska svårt, men inte som TP då. Nej. Men det här är det spel som jag, Skottland jag pratade om. Jag känner igen det här Precis. som Precis. Och, och jag tror jag spelade i skolan. Och så kollade jag upp det. Det är då att man är, vissa i är Skottland gör de med poliser. Ja. Och så en spelare är en spion eller skurken då. Och han har en genomskinlig pias på spelplanen, medan de andra har olika färger. Och så är det olika. Och så har man ju då England eller London utöver på spelplanen. Mm. Och där visas det det är tunnelbane eller typ tåglinjer det är busslinjer och det är taxilinjer okay. och då har man olika kort som man får välja att åka mellan och det, det visas vad man kan åka så för spionen eller vad heter det eh, Scotland Yard gäller att hitta vad spionen är mm, men spionens mm. vad heter det, hans spelpjäs är inte ute på spelplan det är det som är det sköna med det här spelet okay. för han har en egen vad ska vi säga, som en egen papper. Det, det är någon så här form på det. Och som han skriver i vars han är. man drar liksom en, det var, det, Alla har en speciell det är åtta brickor. Och så drar man en bricka och det står det vars man är. Okay. Och då skriver den upp på pappret, första pappret, vars man är. då Det kanske det är en liten rundring då skriver han där. Och sen visar han att jag har åkt taxi. Och så mm, mm. Men han, han säger inte vars, utan han skriver i det på sitt papper så han vet vars han är. Och det gillar för de andra och han har åkt taxi någonstans. Men sen ibland kommer en större rundring. Ah. Och under den perioden så måste han lägga ut sin pläsbricka på spelplanen. Och under den rundan vet alla vars han är. Cool. Så då kommer ju alla, vad heter det, de här poliserna efter honom. Mm, mm. Men när den här rundan är slut, då tar han bort den. Och så börjar han åka runt igen, och kanske kör fem runder där han inte syns. Och sen kommer den här stora markeringen igen, och då sätter han ut var är. Då kanske du är helt plötsligt en bricka fram, bort ifrån mig. Då åker du in och tar mig. Eller så ni ja, vi alla ja. åkt åt helt fel sida av spelet Ja, det låter, ju, det låter ju riktigt roligt. Ja, jag kommer ihåg att vi satt och spelade här. Det är jätteroligt. Och de brickor som ni använder. Polisen har bara ett visst antal brickor mm -hmm. När de har använt en bricka Då får spionen den Så spionen har alltid oändligt med brickor Han får inte börja med lika många Men ju mer brickor ni använder Desto fler får han till sig Och har polisen inte hittat det är, liksom, det är ett visst antal runder Har han inte hittat sina de runderna Då har vad heter det, han vunnit Eller att alltså, alla, Har man använt upp alla sina brickor då har jag också vunnit. För jag kan inte åka vidare och hitta dig. Okej, okay, okej. Okay. Ja, så det gäller att för polisen att hitta spionen innan han har stuckit iväg. Liksom. Ja, ja. Det är ett jätteroligt spel. Så Scottland Yard kan jag rekommendera. Det är ett spel som jag måste skaffa. För det här var jätteroligt. Ja, absolut. Det är nästan så att vi måste... Nästan så att jag måste dra ihop något spelkväll igen här nu sånt. Ja, det tycker jag där vi absolut. Kör där vi ska lite vi ska lite brädspel för jag känner att det är, det är några, några där som är Ja, vi har kommit lite nytt här. köra igen alltså. <laughs> Det har kommit lite nya grejer och gamla klassiker Ja, ja men precis. Eh, Björn Karlsson skrev Castle Panic, Pandemic, Forbidden Desert. Alla roliga co-op spel att kika in. Och jag har, jag har inte spelat någon av de här kan jag nej, säga. jag tänkte säga samma sak. Jag men jag, inte, jag har enda namn. Nej, jag har sett alla de här Okay. på Youtube, Vi kommer, jag kommer ta upp några Youtube-show och sånt här och då ja. har jag på en av dem kollat in alla de här och okay. de ser väldigt, speciellt Castle Panic och Bidden Desert jag är jag riktigt intresserad för att spela och se vad det är för något ja, Pandemic, ja. jag har hört att alla som har spelat det tycker det är bra men det verkar inte riktigt vara min sorts spel ja, okej. Okay. och sen Veronica Gustafsson skrev Rummikub Ja, vad fas, vilken idé menar hon en Rubiks Rubikskub Nej, Rummikub är, vad heter det man har brickor med olika det är siffrorna 1 till 12 och så är det olika färger. Okay. Och då ska du bygga ut du lägga ut uh, de här brickorna tillsammans för att bygga steget, triss, fyrtal och sånt här. Okay. Men ska du bygga triss och fyrtal då får du bara det måste alltid vara tre minst tre ihop. Uh. Så du kan bygga tris och fyrtal. Men då måste det vara en av varje färg. Det finns fyra olika färger. Bygger ah, du steget Då får du bara vara av samma färg okay. Och då har du Du börjar med vad är det, 14 eller 15 brickor ah, ah. Och för att få lägga ut För första gången så måste du totalt ha I dina brickor totalt 30 poäng okay. Och så lägger du ut Och när du har gjort det då kan du få börja lägga på Alla andra som har börjat lägga ut Så du kan sära på några Då ligger det 1 till 8 ute mm, Och du har en 3 ja, Då kan du sära 3 till 8 Och lägga din trea på ett, två, tre. Ja, och börja dela ut så att tills din bricka är tom och då har du vunnit. Och så är har vunnit. Ah, så det okay. är lite det är matematik, men det är väldigt roligt. Och just att det kommer ut nya hela tiden. Det är någon som lägger en siffra som pajar ditt totala. Du har liksom en perfekt bricka, men det fattas en siffra. Och du får den aldrig, för det är en färg som du liksom fuckar upp hela tiden. Ja, ja. Väldigt lätt. Det är från nio, cirka nio år och det är det här spelar vi väldigt mycket också, det är faktiskt riktigt roligt Om man vill ha ett ja. lite mer matematiskt sällskapsspel Ja, ja precis, precis Det var de vi hade fått på Facebook Ja, ja Men ska vi ta upp, jag kan ta upp de här som Youtube-showerna som jag kollar lite på Ja, men kör Och den första som jag tycker är den bästa showen då Det är Geek Sundrys Tabletop med Will Wheaton ah, Den är bra, den är riktigt ja. bra och då förklarar de, de, börjar med att förklara spelet, hur det spelas och sen spelar de spelet så man får följa hela gamet liksom. Ja men precis, men egentligen har man kollat på det änvända. Ja. Har, har man nästan spelat igenom spelet ett, en gång utan att ens plockat upp det ur kartong. Ja precis och jag har nästan alla spel jag har köpt är därifrån. Det är där vi fick reda på uh, Sheriff from Nottingham. Ja. Uh, King of Tokyo, Resistance. De har spelat manskin Zuro Flera spel jag har i hyllan Zombie Dice och massor med sådana här Ja men man skulle kunna säga så här Är det någon, alltså, är det någon där ute som faktiskt känner sig Det här spelet som de förklarar här Det, det, låter, det låter bra mm. men, det, men jag fattar inte riktigt Nej utan att se det Ja så då tycker jag absolut, gå in och kolla för det är, väldigt, det är väldigt pedagogiskt upplagt. Ja, precis. Och när vi inte förstår reglerna, då brukar jag gå in i tabletop, kolla och då förklarar ja. de det och då fattar man allmän ah, självklart. Ja, precis. Så att, absolut. Om ni inte bara vill gå ut och köpa ett spel direkt, rakt av så här. Så att, mm. gå in på tabletop kika det, det avsnittet de har där de går igenom spelet och se vad ni tycker efter det. Mm. För att, ni kommer att fastna i det Precis, Tabletop är den bästa showen Den är skitbra gjord De har fler olika kameror Det är mycket kändisar Will Wheaton självklart från Star Trek och liknande Och han har med personer som Seth Green, Freddy Wong Grant Imahara Och ännu fler, skitmånga kändisar som är där och mm, mm. Även om de är Youtube-kändisar Om de är TV-kändisar Kommer dit spelar och har skitkul Och jättebra som sagt hur de lägger upp programmet Hur de förklarar, de förklarar med text Will Wheaton förklarar innan Att ja, det är så jäkla bra gjort Och man förstår exakt vad det är för spel Man förstår på en gång om jag kommer tycka om det eller inte ja, ja men precis, absolut Däremot vet jag själv ur egen erfarenhet När jag har suttit och tittat på det uh. Att ibland är det lite så att de, Alla går inte stenhårt in i det från början Nej, absolut Will Wheaton ibland, han är ju ibland... väldigt... Ja, han är ju väldigt entusiastisk och kör ju stenhårt direkt. Men hans gäster är inte alltid så att... Man, man börjar i hela avsnittet i alla fall för att se... Ja. För, för de, de flesta brukar komma igång efter en stund Kan vara lite blyga i början eller något sånt där. Precis. Men sen, sen, vi, sen får man faktiskt se Vad spelet går för när det faktiskt ja. kommer igång Ordentligt ja Och ger det här Tabletop några avsnitt För vissa avsnitt är det spel som man inte gillar Och då tycker man att avsnittet är inte är något bra Det vet jag själv ja, Men sen hittar man där någonting som är som Sheriff for här När de spelar det ja. Och jag har sett det om och mer för jag tycker det är så jäkla kul att se ja, ja, men precis. För där håller de mycket på med Just rollspel också Och det är det som gör hela grejen Ja, exakt. Uh, en till show är uh, The Dice Tower. Och den här är både en YouTube och en podcast. Så man kan lyssna på när... Podcasten, då kan man lyssna på när de recenserar spel, de pratar om spel. De brukar köra topp 10. Topp 10 spel och spela på en restaurang. Topp 10 co-op-spel. Top 10 med skräck och så vidare och så vidare. Medan YouTube-showen är... Uh, rena recensioner, ibland spelar de men det är väldigt mycket recensioner på Youtube-kanalen. Ja, ja. Men de jag tycker man ska följa där det är han som, Tom Vassell han som startade The Dice Tower och Sigarcia, de två är riktigt bra på den showen. De andra är, nej, inte samma klass inte rika, roliga att titta på tycker jag. Men Tom Vassell och Sigarcia när de förklarar spel, när de spelar spel, när de recenserar spel är skitbra och man får verkligen reda på vad det är för spel och de Gör hur många recensioner som helst. Vill man veta exakt vilka de nya spelen är och hur de spelas, då ska man kolla in The Dice Tower. Mm, mm. Sista som jag tänkte ta upp är Konrad Drago, recenserar, som är en svensk YouTube-show med Thomas Engström, där han på svenska förklarar spelen. Hade han kunnat hitta ett krångligare ord? Nej. Eller krångligare namn. Konrad Drago, recenserar. Inte okay. det lättaste, men om man till exempel en stor där jag köper alla mina brädspel från mm. det är worldofboardgame.com ja. som ligger i Umeå de sponsrar den här så går man in där så kan man hitta hans länkar via deras hemsida ja, det är det men sen kan man ju också söka ja, Condrago eller söka något spel så kan man ofta hitta det på Youtube också för han har hållt på ganska länge nu med att recensera spel och de är på svenska ja. så vill man inte sitta och lyssna på engelska som de här andra då är han ett bra alternativ jag tycker inte han är lika bra som de andra, men han är fortfarande ja, han förklarar ganska bra och ganska intressant. Det är, slå, det är svårt att slå Will Wheaton ibland. Alltså. Precis. För han, har ju, han har ju inlevelsen till för, alltså han har ju inlevelse för hela gruppen. Ja. Det, det skulle ju räcka med att de andra de, de andra skulle kunna vara pappfigurer och ja. han skulle fortfarande kunna få det att vara intressant. Ja, precis. Han, är, han lever ju in i varenda spel ja, spelar exakt. så det är jätteroligt. Ja. Men det var väl brädspelen för idag Ja det tror jag också Det är det, det vi har att prata om idag ja. Men vi snackade Eller jag snackar mer om vi tänkte börja med en ny grej Och nu är tyvärr inte Danne här Men vi ska börja köra ett litet Spel som heter Fem frågor ja. Där Jag kommer ställa fem frågor Ni får fyra svarsalternativ Och svaren är rätt så får ni ett poäng Svåren så är det inte Okej okay, du menar mig och Danne nu Precis och ja, ja. gäster och sånt som vi har Ja, ja, och slutet av varje år så räknar vi ihop alla poängen Och den som har flest poäng kommer vinna ett pris Som oh, ni får reda på i slutet av året. Men även om de är borta så tänker jag köra För vi ska köra det här varenda avsnitt även om Nej, folk är borta men men då, har jag, då får jag Ja men det är skitbra förresten Då spöar jag sen Om du klarar det här ja, det är Och den här kommer man hitta på bloggen också Exakt vad, vad det är för poängställning Kommer man hitta på bloggen okay, okay. Så det kommer stå liksom Färnan noll poäng, Dan noll poäng Och så gäster två, tre poäng äh, Och du? så vidare ja, okay. ja, tack, tack, för, tack för förtroendet Men ja. precis Och har ni som lyssnar på det här Frågor som ni vill att jag ska ge dem Gå in på våran mail eh, svenerdgate Skriv fem frågor i rubriken och så, så att det är bara jag som går in och kollar på det här. Och så kan ni få vara med där. Ni kan få vara med hemma. Tyvärr så kommer ju inte era scores vara med om ni inte någon gång är gäster i våran podcast. Men eh, som sagt det kan vara roligt för er att bara sitta och spela för er själva. Det är lite så, men ska vi börja med de fem första frågorna då? Ja, kör, kör. Jag, är, jag sitter här och tar för fullt. <laughs> Absolut. Första frågan. Ja. Peter Parker blev uppfostrad av Aunt May och Uncle Ben. Men vad hette hans riktiga föräldrar? Ja, oh, men du då. Är du redo? A. Richard och Mary. B. Thomas och Marta. C. Bruce, Selina eller D. Jim och Barbara. Ja, men det var klart du var tvungen att ha så många också. Okej, okay, men utöver ditt ut, ut, förmåga här, vad sa mm. du? Vad var för första sa du? Richard och Mary. Okej, okay, de har jag ingen jävla aning om vem det är Alternativ två Thomas och Marta Det är väl ändå oh. Okej, okay, alternativ C Bruce and Selina. Det är ju för fan Batman Ja, alternativ fyra Jim and Barbara Jim och Barbara Det är väl Batmans föräldrar Till och med och alternativ C är väl Batman och Gomes, alltså de som spelar dem, alltså Batman och... Eh, så att det är, jag gissar ju på A eller B, men okay. lugn och fin. jag är inte helt klar än, vad sa du A var igen? Richard and Mary? Jaha... Ja, eller A, B, Thomas Marta? Jag Ja. A. Ja, ja, ja. ja, jag på. Du gissar på A? A. Ja. Richard and Mary Parker helt rätt. Mm. Thomas och Marta är ju Thomas och Marta Wayne. Bruce Waynes föräldrar Ja ah, okej okay. Jag var lite fel ute där Men du uteslöt om åtminstone Något rätt håll Se, hade du helt rätt Se, var du helt inne på rätt spår Det är ju Bruce Wayne Och Selina Gomez Ja ah, exakt Eller Selina Kyle Vad heter hon Ja ah, Catwoman helt enkelt Ja ah, exakt Heter hon inte Gomez Heter det hon Ja jag för mig Ja ah, någonting Ja uh, ah, det är något sånt Och fan. det är då Jim och Barbara Gordon Från Batman Ja det just det Så du var helt rätt ute där Mycket mm. bra, Mycket ah. bra Ett poäng Men det är ju för fan Jim Gordon Ja Helt rätt. Ju, det, det Och så är det Barbara Gordon, själv. hans dotter. Ja, det är klart. Ja, ja, ja men då, Han fick rätt i alla fall. Min tänk var inte helt rätt, men jag kom fram till rätt svar. <laughs> till slut kom det. Ja, exakt. Fråga nummer två. Mm? Castlevania är en känd spelserie där man får följa familjen Belmonts. Strid mot vampyren greve Dracula. Vilket år släpptes Castlevania till Nintendo Entertainment System i Europa? Ja, men... <laughs> Årtal specifikt eller årtionde? Det här du kommer få. A 1986, oh. B 1987, C 1988 eller D 1989? Nej. Okej, okay, okej. Okay. Vad börjar? 86 började du på. Precis A 86, oh. D 89. Ja. Oh. Uh. Då är det ju så här: när man gör alternativfrågor, då ska du ju inte vara. Det lägsta eller det högsta hela tiden. Så därför gissar jag på 87. Du gissar på 87? Som alternativ B. Det är helt rätt. Ja! Oh, oh, oh, oh, oh. Och jag lovar gott folk, jag sitter inte med internet framför mig. 1987 släpptes Castlevania i USA och Europa. Oh, 86 Gud. i Japan. Ja, oh, just. Yes. Oh. Här har vi nästa... I 60 talsserien av Batman så spelades de som alla vet av Adam West Batman och Burt Ward spelade Robin. Men vem spelade Joker? Amen. A. Men. Oh. A. Frank Gorsin. Oh. B. Oh. Cesar Romero. <laughs> C. Neil Hamilton. Eller D. David Wayne. Ja oh, men, vad fan. Vad sa du? Dra dem en gång till. A. Frank Gorsin mm. B. Cesar Romero mm. C. Neil Hamilton eller D. David Wayne B. Du tar en B där, Cesar Romero. Mm. Och det är helt rätt. Ja, oh, jag är så jävla grim! Frank Gorsin oh. spelade The Riddler. Ah, okay. Cesar Romero, joken. Neil Hamilton, Commissioner Gordon och ah. David Wayne spelade The Mad Hatter. Ah, ah, ah. Mycket bra. Tre av tre. Fan, jag är förvånad själv. Jag sitter nästan ska skakar här. Jag måste nästan näla alla fem här. Okej, nummer fyra. Ja. I spelet Pac-Man möter man spökarna Blinky, Inky, Pinky. Men vad hette den sista? Mm, mm, mm. A. Slinky. B. Mm. Linky. C. Dongo. Eller D. Clyde. Äh. Okej. Okay. Jag är ju, här är jag ju helt ute och cyklar Jag har ingen, jag har inte ens en gissning Ska jag dra om igen? Jag gissar på Clyde Nej, vänta, nej, det gör jag inte alls det uh, uh, uh, uh, uh. Vad sa du att de hette? Åh, vill du ha alla spöken eller bara de... Ja, de, de du räknade upp Ja, Slinky Nej, inte dem, inte ja. dem de. Blinky, de är ja. Inky, Pinky Heter de som man vet Okej okay. A. Slinky B. Linky C. Dongo eller D. Clyde Nej, ah, jag gissar på Clyde i alla fall Det är helt rätt! Åh, <laughs> <laughs> oh, vi jag höll på att börja garva när du sa det första gången Åh, oh, fy fan, jag är så jävla gruv 4 av 4. Ja Okej, sitter, oh. okay, nu kör vi Will Wheaton ser man nu för tiden ibland i serien The Big Bang Theory Man är tidigare känd från en Star Trek-serie Vilken? A. Star Trek The Original Series B. Star Trek Voyager C. Star Trek The Next Generation Eller D. Star Trek Deep Space Nine uh, Okej okay. viton. Uh, han lär ju inte vara med i originalet uh, Deep Space Nine Den är väl skitny Alltså jämfört med resten Eller? Nej, kanske inte Ja, du tänker inte ens hjälpa till lite grann här. Ja, okej. Okay. Eh, next Generation. Du säger Next Generation? Ja, det gör jag. Är det ditt slutgiltiga svar? Ja, ja det är det. Fem av fem rätt! Oh, oh, oh, oh! <laughs> fy det, är, ja, det slaktade det var i frågan här. Ja, oh, fy fan, vad bra! Då har ju Dan och de andra svårt att komma ikapp måste jag säga. Shit! Ja, <laughs> ah, fy fan! Ja, det är grymt, det är grymt. Eller, jag menar, det är nu jag ska säga. Ja, det är klart jag visste det. Som ni här lyssnare så har inte jag tillräckligt bra frågor. Så skicka jag in nya. <laughs> och som ja, sagt... Jag skitbra. skitbra. Ja, det är bra. Som sagt... Dra ner, dra ner dem till tre alternativ bara, tror jag. så alltså, det tror det? Ja. Nej, jag det lyssnade är... på en annan podcast som körde fyra. Jag tyckte det lätt ganska... Fast i för sig, det är bättre. Det är i och vi för sig också ganska bra. För ja. då, då blir det lite mer att välja på. Det är Om man sant. tänker, när jag med fråga. Eller vilka Peter Parker-föräldrar. Ja. Då hade du två borta på en gång där. Ja, precis, så det var lite... Det det är sant. <laughs> vi får se hur vi gör, men ah, som sagt, skicka in frågor jättegärna. Och som ni hittar oss på Facebook söker ni på Nerdgate. Bloggen så har ni nerdgate.blog.se Mailen där ni skickar frågor och allting. svenerdgate sve, at gmail.com. Vi finns på iTunes. Vi ja, vi finns även på Twitter. Nerdgate eller... Nej, där finns vi inte alls. Uh, <laughs> vi finns på Twitter. A Ja, eh, och så har vi, ja, ni som sagt, lättast hitta oss på Facebook och gå därifrån. Ja. Men det var väl hela avsnittet? Ja, absolut. Men då får du ha det så bra tills nästa gång så hörs vi igen. Ja, detsamma. Hej. Tingling.